Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyik költőkre ráfér, hogy hallgassátok a hétmesterlövészét. Nagyon köszöntjük a kedves hallgatókat. A hétmesterlövésze kezdetét veszi. Most 3 órakor, itt a 986-os frekvencián, Fux Péter kollégámmal vezetjük a mai adást. Én Puzsai Robert vagyok, a tematika pedig a háborús filmek lesznek, olyan háborús filmek, amelyek a mi megítélésünk szerint a legkiválóbbak, amelyek azok közül, amelyek valaha készültek. Sok olyan cím ki fog maradni, ami egyértelműen erre a listára kívánkozna, rögtön a Ryan közlegény megmentésével kezdeném. Azért is, mert nekem a szakdolgozatom esztétika szakon az 80 keresztül a Ryan közlegény 5-től 17 percig tartó éleletét elemezte, tehát a parcaszállást. Na majd, a Kockára, hogyha, a majd, hogyha egyszer készítünk egy olyan top 10-es listát, hogy a 10 legmocskosabb film a háborúról, akkor a Ryan közlegény megmentésének ott lesz a helye. Igen, Tehát az egy, a szakdolgozatnak az volt a témája, hogy a fasiszta film Hollywoodban, tehát hogy hogyan örült van a göbbelszannak, hogyha ilyen filmeket forgatnak, ezt maga Spielberg sem tudta. Na de mindegy, most egy kicsit másféle filmekről fogunk beszélni, de így is nagyon izgalmas lesz. E, minden esetleg e, röviden nézzük át, hogy miről van szó. Ugye a háborús e, irodalom és e, színház az kevésbé, de e, filmes műfaj az hát egyik legnépszerűbb volt mindig is. E, főleg azért, mert hát a sok ember a fel alá a vásznon, hogyha a kedves hallgatók e, láttak e, Fekete-Fehér háborús filmet, akkor tudják, hogy milyen monumentálisak tudnak ezek lenni. Tehát mintha ilyen nagy színpadon, operett -színpad, színpadon, vagy operett színpadon több száz ember e, e, egyik és másik oldalról. E, a háborús hát így művészet az, az mindig is egy ilyen kedvelt téma volt a, a, lehetett vele a fiatalokat lelkesíteni a, a, általános nemzeti vagy akármilyen nézőletet emelni És hát ha a háborús filmre gondolunk, akkor az egyik első dolog, ami beúrik, az tényleg ez a háború dicsőítő film. Mi ugye a bennünk kettőnkkel el egykorú emberek, azok még emlékeznek a partizán filmekre, és azokra az elképesztő szovjet műremekekre, ahol tényleg ez történt, hogy ilyen opera küllemek között bejött 400 orosztank, akkor bejött 4000 fasiszta, mert mindig többen voltak, akkor minden 4000 fasizta tank felrobbant, és akkor ment tovább a főhős, aki ellenállt, hogy ugye úgy jöttek a németek, hogy belefutottak a gulyókba. Tehát egy e, teljesen koreografával volt az egész. Most ehhez képest lesz egy kis eltérés a listában, és sokkal inkább így nem a háború dicsőségéről, hanem az ellentétéről, a rimstoldalról fogunk tanulni. Ez, ez, ez egy szubjektív dolog egy ilyen listát összeállítani, nyilván a nekünk tetsző filmeket fogjuk összeválogatni, Mi nem vagyunk a sem a háborúnak a hívei, persze a háborút nyilván senki sem szereti, de mi elsősorban nem gondolkozunk úgy, hogy, hogy vannak a történelmnek a. A dicsőséges felszabadító népei, és vannak a gonosz agresszorai. És az ellenük való háború az pedig a történelmnek az aranylapjaira kívánkozik. Ez pedig a aztán... propaganda film az alapvető a háborús propagandafilm, ami át a nagy ész ennek a. Mi fajnak az alapvetően erről szól, és hát mondjuk a legtöbb másik világháború, és mert a másik világháború alatt csinálták, olyan szinten gyártották a filmeket, hogy gyakorlatilag, mintha több, többen vettek volna részt a filmeken, mint a háborúban. E, e, például ja, göbbel, göbbel, göbelsz a... rájött arra, hogy a, nem csak frontokat, a frontokat azokat nem csak a, nem csak a lövészárkokban, illetve nem csak a városok és a különböző hadszinterek szintjein, hanem az emberi lelkekben is meg kell vívni. Ha emlékszel, ez a film, egyébként nem lesz a Bestelem Brigantik, abban van egy filmbetét, ami egy háborús film. Na, olyan filmeket, mint ami a Bestelem Brigantikban van, olyanokat hihetetlen menységben ez mindegyik oldal. Tehát angolok, a szovjetek, az amerikaiak. Hát egy Csendes út szerint filmből végtelen volt, már 43-ban is, tehát egy, ilyen, egy, egy ilyen film után az egyébként vicces dolog, hát vicces amennyire, hogy az amerikaiak azt is eljátszották, ezt azt hiszem, hogy a többiek nem, de ez tipikus amerikai dolog, hogy toborzói roda volt a jedspényesztárban. Tehát, hogyha kijöttek a moziból. Hm. Akkor után rögtön be lehetett áll következőleg. következőnek. De ez olyan filmek is kellettek. Ez olyan filmek kellette kellettek a jól a jó oldalon. A Javin típusú filmek. Tehát <gül> ez a semmi vér, semmi rémisztő, hanem e hősieség szaburák vagy a nem. Ne és a jók azok mindig győznek értelemszerűen, hiszen a, hiszen a, az igazság az győzedelmeskedik, meg hát a mi erőink azok hatalmasok és legyőzhetetlenek. értelemszerűen. De, meg egy másik dologra felhívnám a kedves hallgatók figyelmét, ez az elmúlt években jelent meg, én mondjam, mondjuk a gladiátort köthetném ehhez, eh, amikor nagyon közelről kezdik mutatni a, eh, a akciót. Tehát a régi háborús filmek olyanok voltak, hogyha megnézel egy 60-as évekbeli ilyen nagy monumentális filmet, mondjuk a Nagy Sándor, az nem tudom pontosan hányban készült, de az ilyen tipikus óriás, eh, nagyon sok satisztával mozgó film volt. Eh, akkor hát ott messziről láttuk eseményt, mint ez a képzeletbeli hadvezér, ugye a romantikának voltak ezek a képei, hogy kb. belátható, hogy mi történik a csatában. Na most ez nem belátható. Ez olyan, mint amit ma a filmeken, hogy ilyen VFCsen és ilyen tagokat. Vágnak le, és, és igazából rázák a kamerát. Nekem ez egyébként egy érdekes, és a cangdolgozatom, és emiatt e, e, erről szólt, Hogy miért mozgatják a kamerát ilyen lelkesen? Tehát az, miért van az, hogy a kamera lebukik egy fedezék mögé, és a konkrétan a fedezéket látjuk, tehát semmit. Tehát ez ugye onnét van, hogy a híradókba is beszivárgott a háború, és a igazi háború szivárgott be a híradókba. Tehát lehet már látni a színen, vagy akármelyik csatornán olyat, hogy tényleg lőnek a kameramere. És ezt fogta a filmművészet, filmművészetbe bevette. Tehát, mert, mert, mert hogy igazibnak látszik a háborús, ja, ja, háborús film. Hitelesebbnek tűnik. Hitelesemnek tűnik és tűnik, sőt, elkezdték rázni a kamerát. Tehát ma a háborús filmbe. Nem csak haditostárs, hanem mintha egy katonáról szerelt e, kamera lenne, ami gyakorlatilag részt vesz az egészben. Tehát mi részesei vagyunk, és mi is edvünk a katonák közül. El nem mondható, hogy ö, nekünk ö, mennyi mekkora szerencsénk, vagy milyen szerencséje van a mi generációknak, hogy nem kell átélnünk a háborút. Hát, tulajdonképpen a háború az a létező legrosszabb forgatókönyv, ami az életeddel történhet. Tehát nem, nem is csak gondoljál bele abba, hogy így egyszerre, mert hogy a, mondjuk tegyük fel, van, van egy halálos betegséged. Tehát az csak neked van. Abból még adott esetben meg is lehet gyógyulni. De ha megtörténik, hogy meghalsz, a környezeted, a barátaid, a családod, a gyerekeid, azok még mind-mind életben maradnak. Érted? Tehát azért nem, nem a... Nem, gondolj bele a háborúba, amikor egyszerre egy egész komplett társadalomban van beszéljeztetve, minden, amit ismersz, minden, ami értékes a számodra, egyszerre mindent eltörölnek, ha nem is lehet igazából kifejezni, hogy milyen, e, milyen rettenetes, Na most Hitlernek a szerepét, a történelmi szerepét, meg Hitlernek a szemléletét a háborúval kapcsolatban jól mutatja az az idézet, amely szerint maga Hitler mondta, hogy minden generációnak kijár egy háború. Ki jár, És maga az ige, hogy kijár. Mert az ténykérdés, hogy amikor ezt Hitler mondta, ezt a kijelentést igen. tette, akkor valóban minden generációnak emberemlékezet óta kiútott egy háború. Na de Hitler úgy gondolta, hogy ez így is kell, hogy legyen, és ez helyes, és jó, hogy így van. Ő már teljesítette a magáét az első világháborúban, most már a maradék németek is dögöljenek meg a második világháborúban, ha egy mód van rá. É Nem tudom elmondani, hogy mekkora szerencsénk van nekünk, és hogy mekkora szerencsét óhajtok, hogy még maradjon egy pár évtizeden keresztül, hogy végre egy generáció végigélhessen, mondjuk az hogy én, így bele én, én a Hogy belegszett. kényszerítve, mert ugye Irakban, Afganisztánban jelenleg is vannak e, hát te a harti cselekménynek, csak abban nem kell elmenni Más kérdés, részleni. ha temész a háborúba és más kérdés, ha a háború Igen. jön hozzád, és Igen. azt kopogtad be az ablakon. Szóval a háború az valóban a létező legrosszabb forgatókönyv és azt gondolom, hogy a háború az valóban egy olyan téma, ami megértemli a celluloid szalagot. Csak persze nagyon nem mindegy, hogy milyen módon forgatunk róla, hogy milyen szemléletű filmeket ugye, készítünk a, a Háborúnak ábrázolás az valahogy úgy e, lépett nagykorúságban, hogy a 18.-19. században a városokban a művészek elkezdték ezeket a fantasztikus képeket ábrázolni, ha valaki elmegy a Nemzeti Galériába, vagy a Hat Történeti Múzeumban láthatja őket, amik mindig ilyen nagyon világosak, és nagyon e, hát, hősiesek. A film, a film, ami ugye a színházban jött részben, és majd lesz olyan film, ahol ezt majd meg kell említeni, az ebbe lépett bele. És ebből kellett majd fölnőnie nagykorúságára és egy teljesen új műfaj alakulnia, amivel mi most foglalkozni fogunk. Egy szó mint következik a mi szerintünk tíz legkiválóbb háborús film filmlistája, amely lista ö, egyre, egyre, egyre, egyre erőteljesebb a mi háborúval kapcsolatos az egyre közelebb álló és egyre hatásosabb filmeket fog tartalmazni. Úgy gondolom, hogy a háború számos aspektusa lesz megvilágítva ennek a listának a filmjei által, és azt gondolom, hogy ha erről a listáról bármilyen filmet választatok, mondjuk egy videótékában, akkor egészen közel kerültek a háború valódi szelleméhez. És még azt is tegyük hozzá, hogy nem volt könnyű megcsinálni a listát, csak nem egyetértés volt vele kapcsolatban, viszont a első hely az nálam teljesen természetes és egyértelmű volt, Ebben nem és azt hiszem nálad is, A top listánkra épp hogy felkerült helyezett nem más, mint a tizedik. Uh! A tizedik helyezett az Acél Lövedék című film. Stanley Kubricknak az acéllövedék, vagyis a Full Metal Jacket című filmje. Ami egy kicsit furcsa fordítás. Na, Painted Black című Rolling Stones Schlager, az amely a filmben szerepel, és amelyet hallhattok. Hát igen, furcsa fordítás, mivel hogy a, a, a Full Metal Jacket, az uh -huh. szó szerint... Na most azt be kell vallanom, hogy nekem kiskoromban a szüleim nem adtak ilyen játék pisztolyokat és kuskákat. Tíz gyerek volt nagyjából a tömbházban és nálom, én voltam egyet, akire nem volt fegyver, mind a tíz engem üldözött. Aztán, amikor ők megmutták a fegyvereket, akkor én ezeket elcseregettem mindenféle hülyeségekre, nálam volt tíz fegyver náluk, meg semmi érdeklődés a ilyen játékok iránt, úgyhogy ennek hatására mai napig meg tudom különböztetni a párdut és tigris tankok, nyánztartára a csörgését, háttal, hogyha éppen adott helyzetbe kerülök, tehát fegyver vagy katonabuzi lettem. Na most a Full Metal jacket ide visszakanyarodva, az egy lövedék típus. Egy olyan, hát ilyen köpenye van a lövedéknek, ami átszakítja a páncélozatot, a ilyen testpáncélozatot, és sokkal halálosabb, hogyha páncélozat ellen lövik. Tehát em, innét jön ez. Ez a mui részből van, is az acélköpenyás része. Igen, Ez nem acélköpenyás. Igen, az acélköpeny az szétfoszlik, vagy becsapódik, és a rés tüskelmű benne van, az még tovább megy. Tehát ez egy ilyen ajas fegyver, a legtöbb az egyébként, jól ki van találva a gyilkolásra. Na, hát itt a A filmnek, hogyha van egy olyan karaktere, aki az agyadba beeszi magát, akkor az senki más nem lehet, mint Hartmann kiképző őrmester. Arli Ermi nevű színészi játszik egy teljesen ismeretlen, teljesen névtelen figura. É, teljesen ismeretlennek és névtelennek tűnő figura, aki ebből a film mellett az, aki. Na most róla tudni kell, hogy majdnem teljesen véletlenül került a produkcióba. E, ő egy, tehát ő azt csinálta életben is, amit egyébként a filmben ő kiképzőtiszt volt, és Vietnámban szolgált egyébként e, korábban, ugye ez egy már 80-as évek film, e, vietnámi háború, meg e, akkor már e, inkább így a nemzet emlékezetébe élt, mint a valóságban, e, bár erről lehet, hogy már mondanak, mint CIA operatív valahol Kambodzsában. Na mindegy, és e, tehát, hogy ő e, teljesen véletlen került a filmben, mert e, hát sok mást próbáltak erre a szerepre, aztán e, ő, mint e, katonai szakértő került e, Kubrik közelébe, és e, e, és e, csinálta egy hangfelvételt a színészeknek, hogy, hogy tudják, hogy mit kell mondani. Tehát amit ő a hangfelvételen e, parancsszavakat kiabál, azokat kellett volna a színészeknek utána kiabálni a meghallgatáson. De a Kubricknak annyira megtetszett, hogy fogta a figurát és azt mondta, ez a szerep, ez rád lett öntve. Legyélte az is, ami a Kubricknál nagyon ritka volt, hogy egy hihetetlenül zsarnok volt egyébként a forgatásokon, eh, hagyta, hogy ne legyen megírva a szövege a figurának. Tehát eh, Maga a színész találhatta ki a szöveget, gyakorlatilag ő önmagát adta zseniálisan egyébként, két érdekességet még róla. Az egyik az, hogy ugye Gunnery Gunner tehát amikor a reménytelen lefordítani az eh, amerikai tengerokságnak a rangfokozatait magyarra, de lényeg az, hogy nem az volt valóságban, mint ami a filmben, de pár évvel ezelőtt megkapta. Tehát utólag a hadseregben, hogy ebben a filmben. Olyan nagyon nagyot tett a hadsereg, el annyira jelentkeztek a seregbe, emiatt a film miatt, De nem csak emiatt a film miatt, hanem az ő figurája miatt, tehát annyira, tehát ő egy, e, egy stereotípja lett. Ő lett a tökéletes örmester stereotípja, ezért őt előréptették. Na most azt tudni kell még a figurát pontosan tudni kell még a figuráról, hogy mai napig aktívan kampányol a hadsereg mellett, Tehát ő folyamatosan részt vesz az iraki, afganisztáni kampánykörútakban, és hozza be az új embereket, és mindenki úgy hivatkozzak rá, ismertek a filmekben, hát de a full beta jackitvel, és, és ömlenek a fiatalok. De nem olyan furcsa, mert ez egy pacifista film. Nem könnyű egy háborús filmet félreérteni, hát gondolj csak a csillag az invázióra. É, tehát, é, az egy dolog, hogy pacifista film, de sok ilyen filmmel fogunk találkozni még a listán, ahol hát fantasztikusan jól voltak megcsinálva a fegyverek, meg úgy van egy mondani való, de az majdnem mindegy. Hát itt Hartman kiképzőrmester, ez a pitbull agyú állat, az olyan, olyan, olyan dolgokat, ha csak idézni akarok tőle, csak egy rövidke kis idézet. Az Istennek feláll a farka a tengerészgyalogosoktól, mert mi mindent megölünk, amit látunk. Hogy lássa Isten, hogy megbecsüljük, mi mindig újra töltjük a mennyet friss lelkekkel. Nem tud elég jól mondani, tehát ez sokkal kemény van. Oh, hát, jó, hát, jó, csak gondolj! hogy egy de. kicsit ezeket a szavakat meg ezeknek a szavaknak a jelentését. Ez az ember abszolút nem hisz Istenben. Ennek ellenére folyamatosan ömlik a pofájából a Jézus Krisztus, meg a Szűz Mária, amely hívó szavak tulajdonképpen semmi más nem jelentenek, mint hogy nem vagyok komcsi. Tehát a, a, a Szűz Mária meg a Jézus az nem ő mm -hmm. szerepel az ő mondandójában, az nem, nem, nem önmagát jelenti, hanem a büdös komcsik, akik nem hisznek, tehát mi hiszünk, tehát mi hozzájuk képest, a komcsikhoz képest hivatkozunk Jézusra, de csak addig hivatkozunk Jézusra, ameddig megindokoljuk, hogy miért őket öljük meg, amikor azt kell megindokolni, hogy miért törünk vagy nem ölünk, itt Jézusra már nincsen szükségünk, köszi. Tehát ez, a, ez, az egész, ez az egész film, ez, ez semmi másról nem szól, legalábbis az én számomra, mint arról, hogy hogyan kell az egyéni, Döntéshozatal képességét megsemmisíteni. Ebben teljesen igazad van. Tehát egész film erre van fölfűzve. Egyébként szerintem ez inkább egy kiképzés film, mint háborús film. második máshol az, az meg, az meg háborús film. De az az most majdnem érdektelen az... szerintem. Tehát a, a megtörési folyamatban a háború már csak egy ilyen utolsó lépés. Kellett bele egy kis lövöldözés, volt de igazából a film egészen ugye a kataklizmáig a film erősség a kiképzés. Ez a film ez arról szól, hogy hogyan kell a katonákból háborús nyersanyagot gyártani, tehát civil emberekből, akik, akik normális érzésű, egyszerű emberek, olyanok, mint te vagy én vagy a kedves hallgató, hogyan kell belőlük előhozni a gyilkos ösztönt. Tehát itt konkrétan elhangzik a filmben, hogy ha felfogod hogy mi az élet vagy a halál. Tehát, hogyha egy pillanatra is elbizonytalanodsz abban a pillanatban, amikor ölnött kéne, kvázi felnősz ahhoz a helyzethez, hogy te most ölsz, Hogy, hogy az élet és halál misztériumához, abban a pillanatban halott vagy. És, és konkrétan elhangzik, hogy abban a pillanatban szarban leszel, mert a tengerészgyalogos nem halhat meg engedély nélkül. Hát itt, a, itt sem arról van szó, hogy a saját életedet kell féltened, hanem itt a tengerészgyalogság, itt a hadsereg érdeke az, ami előbbre való, minden él előbbre való. Tehát ez a személyiségnek a szétszúzásáról szól, az egyénre rakódott civilizációs máznak a leoldásáról szól, az egyéni lét felszámolásáról. Szól. Arról szól, hogy a külön az hogyan szűnik meg, és hogyan válsz egyetlen egy... A zöld massza, ugye a hadsereg, amikor mindenki egy formában van. Egy ólom katonává egy hadseregben, amit egy pszichopata tologat egy asztalon. Hát erről szól ez a film. Szóval igazából a háborúról, a háború elviselhetetlenségéről, annak a logikának, az embertelenségéről, és civilizáció ellenességéről jobb filmet, mint az acélövedék úgy gondolom, hogy nem nagyon csináltak. Everybody said about the bird, the bird, the bird, the bird, the bird's a winner, the bird, the bird, bird. bird, bird. bird a kilencedik helyezett mai listánkon az Őrület határán című film. Hát... A majdnem egy... kimondhatatlan nevük vedelkele a szigeteljátszódó filmről van szó, amit egyébként csak moziban ajánlok megtekintésre. Hát ezt a... a, a világfilmgyártásának egyik legfurcsább figurája egy, az, az Steven Merrick, aki filozofusként kezdett aztán kiugrott a a, a, a, a, a, a filmvilágának egy igazi szentőrültje aki Igen. életében há, vagy három filmet rendezett az őrület határán előtt húsz évvel rendezett filmet és ezt a filmet sem akarta megrendezni Igen. az ő ötlete volt, hogy ebből a regényből filmet kell csinálni Minden áron filmet kell csinálni. Vékony-vörös vonal, ugye a Red T -t -t -t. Line. De, de utána azt mondta, hogy nem ő, nemű, ő, erre biztos van jobb, mint ő, és úgy kellett a producereknek rábeszélni, hogy csinálja meg, hogy csinálja meg minden áron, és aztán megcsinálta, és egy nagyon-nagyon sajátos, nagyon-nagyon érdekes, nagyon speciális film lett belőle. Nem azt Igazából... szokták azt mondani, hogy ugye? Igen. A gics határán mozog egyébként a film, tehát a örök határán <gül> a vékony vörös vonal azért a Gitch és a nem gics között is van, de még éppen nem lendül át rajta. Ettől szép egyébként szintén nem egy hagyományos háborús filmről van szó. Ez az a film, ami egyébként arról híres, hogy a japánokat tulajdonképpen a film ahogy látjuk. Tehát várunk arra, hogy mikor támadnak, aztán támadnak és nagyon gyorsan vége lesz. Inkább a, tehát arról szól, hogy mit, mit látnak, amit gondolnak azok a 18 éves emberek, őket elküldtek a Földi Paradicsomba szó szerint. Tehát, mert a Vadáknál szigete az, az egy gyönyörű szép hely. Szóval, hogyha ilyen turista akció volna, ha nem kaptam mindenki azonnal elreállt, hogy oda megy, fantasztikus hely volna. Most ezen a, ebben a paradicsomban van ott a halál a pusztítás és a civilizáció minden rombolás. Igen, igen. tehát nagyon, Ez a nagyon erős kontraszt. Ez a szakadék, ami a Földi paradicsomot elválasztja a földi pokoltól, az ott van karnyújtásnyira minden pillanatában a filmnek. Ez nagyon nagyon szépen csinálja meg egyébként. Tehát, ha vannak, van értelme a filmes eszközökről beszélni, itt nagyon sokat nagyon jól használ, tehát ez a hangok egy, nagyon jók megvannak. Ez egy lirizáló és esztétizáló film, azt kell tudni, hogy az egész filmet természetes fényl forgatta le. A terem a Az operatőr, aki a John-tól az, az első pillanatban, amikor meghallotta ezt, hogy természetes fény kell leforgatni az egészet, mondta, hogy ez lehetetlen. De aztán meggyőzte őt a rendező erről, és végül is belement, és valóban a, a, a, a létező legvalósághűbb érzetet tudja, tudja, tudja átadni a filmnek. A másik, amit a filmről érdemes megemlíteni, az elképesztő szöztárparád, ami benne van. Na jó, hát az leírható. A Sonnyi 13 másodpercen nagyon kevés filmben jelenik meg még, mint, mint ebben. Egy rövid felsorolást tartsunk akkor. Léto, ugye, Igen. aki a Requiem egy álomérző főszereplője például. De hát itt van velünk John Travolta, itt van John Cusack, Ben Chaplin, ugye, James Caviezel, aki a, a pasióban játsza Igen. Jézust például, de hát Nick Nolty, Adrian Brody, Sean Penn. Na Sean, George... Pen. Na, Sean Penn, a, aki a, a speciálisan a legjobb ebben a filmben. Tehát szerintem ebben a filmben sok nagyon érdekes színész van, de az a kéget veterán, aki csak jót akar a az a Sean Penn ott nagyon jó ebben. A Sean Penn mindig nagyon jó. De hát a Woody harrelson is, vagy a George Clooney-t is megemlíthetjük. Szóval itt, itt aztán tényleg minden, minden szerepben szárok Azt látható. még szintén hozzá kell tenni, hogy ez az a regény, ami Amerikában nagyon-nagyon-nagyon ismert. Szóval nem egy szint, de, de hogy hát nagyon sokan ismerik és olvasták. Én olvastam, és majdnem lehetetlen filmre vinni. Tehát, ahogy egyik ismerősöm a 145 oldalon keresztül egy pisztoly keresnek egy hajón. Azt nagyon nehéz így filmbe önteni. Én, hát a é, Melik az ilyen huszárvágásokat csinálta meg tehát a könyvnek a egy hatodatán került filmre, viszont az nagyon jó. Van egy néprajzi vonulata is a filmnek. Tehát egy, itt valódi melanéz emberek azok, akik ezekkel a világsztárokkal játszanak együtt. Tehát a, a hitelesség itt a kulcs szó. Tehát a Terence Melik az, az, az úgy gondolta, hogy itt színészek nem fogják tudni eljátszani azokat az őslakosokat, akik Igen. ennek a Guadalcanálnak a szigetét lakják, és egyébként ez egy ilyen teljesen elszigetelt hely, szó szerint egy elszigetelt sziget. Igen. Még ma is tulajdonképpen olyan körülmények között élnek ott az emberek, ahogyan a kapitány rájuk talált annak Igen. idején. Szóval azt lehet mondani... Ajánlom Jared Diamond járványok háborúk technikák című könyvét. Szóval azt, lehet, az, azt lehet mondani, hogy a kulturális antropológia találkozik az esztétikával és a lélektannal. Ez, Na ez, ez ilyen bölcsész film. Tehát. Ezek nem, nem igazán háborús fogalmak. <gül> e, e, e, igazából már-már dokumentaristák az eszközök, ugyanakkor nagyon-nagyon kemény drámai szituációk, és, és az egész egy meditáció. Tehát nagyon-nagyon-nagyon érdekes, ahova a háború el tud juttatni, amikor az élet és a halál határán egyensúlyozol minden pillanatban, abban a pillanatban felértékelődnek olyan szemléletmódok, amely a révület, a, a, a szemlélődés, a, a, a A defókuszált látás. Úgyhogy egy gul, aki a háborul beszél, de pont ebben a filmben érdekes, hogy, hogy még meg tudja tartani a vonalat, mielőtt ez átáll át ebbe a gurú e, műfajba. tehát Ékut, én, tud én lenni. erről a filmről beszélek, erről a filmről ilyen módon é. lehet é. beszélni. Ez a film nem a cselekményeivel operál, és nem, a, nem az akció jeleneteivel operál, ez a film ez egy defókuszált látást igényel a kedves nézőtől. Nem mindenki számára ajánlott, de az, hogy a számodra ajánlott, te csak akkor derül ki, hogyha megtekinted. Vétel-vétel? Reklám vétel. a rádiókafén. Aki hisz vágyainak, örökké koldus szegény marad. Hisz világának fókuszában mindig az áll majd, ami nem az övé. Aki eloszlatja vágyait, abban megszűnik minden nemű hiányérzet. És az, akinek nem hiányzik semmi, már is a világ mindenkincsének birtokosa.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 És ez még mindig a hétmester lövésze a rádiókafén, Pusher Robertel és mai beszélgetőtársával, Fuchs Péterrel. Kaptunk is SMS-eket a 0629986986-os SMS számunkra. Sziasztok, A bombán, Bombák Földjén című Oscar-záporos filmet külön ki lehetne elemezni kameramozgás szempontjából. Gyerek zsivaj a Bagdadi utcán, de a kamera rászkódik, mintha mindenki az operatőrre tüzelne. Amúgy ez erős átlag nem. a film. Hát szerintem meg erősebb átlag alatti a hát film. Alatti. Egy egyszer fogunk beszélni igazán szemétfilm. Igazán film szemét, szemét mocskos ocsmány propaganda film. de legalább dögunalmas, teljesen érdektelen. Semmi drámát nem csinál. Katrin jó zseniális filmeket csinált, nem tudom, hogy ez hogy sikerült neki.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 Oscar-ér! oscar Ez a legúj. De most már komolyan most már három éve, most már három éve zsinórban mocsokfilmek nyerik az Oscar-díjat. Mind, mindig azt szokott lenni, hogy miért két mocsokfilm, figyelni. után egy jó film is kap Oscar-díjat, de most már, most már nagyon-nagyon rossz sorozatban vagyunk, most már a békaseggel alatt vagyunk, de ez a film. Én azt gondoltam, hogy rosszabb filmet, mint amilyen a, a most volt, hát csak nem lehet. Igen tudjuk, hogy jöttem, ő könnyesen ne Most jött a ez a bombák, és megnéztem, de minek olyan érdektelen, és nincs benne egy olyan jelenet, ami megmaradna. És tudod, milyen az, amikor látsz egy teljesen átlagos filmet, és még öt perc múlva is eszedbe jut. Vagy látsz egy nagyon emlékezetes filmet, és még és öt, nap, múl, be, öt nap múlva is hát, eszedbe jut. Volt, és van ez a film, amit öt másodperc után el, és utána meg már képtelen vagy felidézni belőle jelenetet és hálát érzel, hogy képtelen vagy, mert annyira érdektelen volt az egész, szóval minősíthetetlen a bombák földjén én nem értem, hogy az a rendezőnő aki képes volt arra, hogy a Strange Days című Igen. halálnapja, a, a, halálnapja cím a zseniális science fictiont vagy mi az antiutópiát vagy mi is volt az a film elkészítse az erre a mocsokra hogy volt képes és hát mondom, minden szempontból tehát számos szempontból értékelve minősíthetetlenül szemét na, ennyit a bombák földjéről Na, hát akkor... Eh, eh, beszélgessünk akkor néhány eh, jobbnál jobb háborús filmről a következőkben. Mai listánk 8. helyének birtokosa. A tenger alatt járó című film. A Wolfgang Petersen filmje ez a nyugatnémet háborús film dráma, ez 1981-ből nyugatnémet, a szó nyugat legszorosabb értelmében. Ez a Wolfgang Petersen nagyon kiváló rendező, egyik kedves filmemet, például a Tróját rendeztem, nagyon, -nagyon kedvelek. Például. Majd jövő hónapban megláttuk, miért? Ilyen igen, igen, lesz egy külön-komplett adása, amely majd azért én általam speciálisan kedvelt filmekkel Sőt, Egyszerű kedved, de különösen rossz filmekkel foglalkozni? Ilyen, igen, igen, lesz egy ilyen adásunk, már tervezzük. Szóval a tenger alatt járó című film az egy egy rehabilitációja a bizonyos értelemben a német hadseregnek is, a német kisembernek, aki nyomorultul döglött meg a második világháborúban valami rossz ügynek az oldalán. Nem? E, igen, igen, igen, tehát e, szóval a németek, erről majd lesz szó, mert lesz még ilyen tematikájú film, e, nem a lengyel e, hadjáratról vagy a francia háborúról csináltak filmet, e, hanem e, szóval valahogy emészthetőbb részéről ennek a háborúnak. És ha van ideológia, egy kicsit ilyen távolibb rész, mint a Eh, koponyás, Vafenesztes eh, egységeknek a eh, gyilkolászása, vagy eh, tehát ez a, ez a maximális nácizmus, amikor mindenki ilyen piros kaszával van. A, a totális háború. Igen, eh, akkor azt talán lehet, hogy ez a macskaelgeri játék, amit a tengeratjáróval vívnak. Tehát ez tulajdonképpen akár be is lehetne úgy állítani, mintha ilyen lovagok küzdenének egymással, hozzátéve, hogy azért ez nagyon német. Tehát, hogy, hogy van egy ilyen szerkezet, ami el tud süllyedni a víz alá, és tökéletesen perfekt, és mindenki csavara helyén van, és, és akkor így a, a legjobb nyelv, Stb. Stb. Ugyanakkor, hát azt hozzá kell tenni, hogy először is van ugye, ez egy sorozat verziója ugye ennek a filmnek, én még azt hiszem úgy láttam hat részben, és már olyan hosszú a film, ahol ugye az van kivágva a nagy filmhez képest, ahol különösen hát Szóval ilyen eh, rendezetlenül viselkednek a tengerészek. Mert ugye ez egy nagyon-nagyon szigorú eh, műfaj volt ez a tengeratjárózás, meg sem szabad volt piszenni, és hát érdekes, hogy néhányan mondták a filmre, hogy ott hibázik, Hogy, hogy valamikor újonganak meg, érti ilyen emberek? Túl az ára veszik. Igen, túl veszik. E, minden esetre például az, hogy nagyon sokan szakállasak, tehát Jürgen Prokno szakállas, pont ez a film. Tehát Jürgen Proknó összefordt ebben a szerepel, e, az, hát az, az, az már önmagában egy ilyen kicsit furcsa lehet, mert a tengerhajósokat a németek mindig úgy ábrázolták a háború alatt. Egyébként azt hozzá kell tenni, hogy a tengerhajósok voltak a legkevésbé náci, tehát a náci párt által e, hát így áthatott terület, tehát azok inkább szakembernek gondolták magukat meg hát ugye az egésznek van egy ilyen szóval ha van olyan háborús műfaj, amit így, ilyen nagyon szeretnek grafikonokban mutatni, akkor az pont ez a tengelyetjáró háború, ennyi regisztert, annyi tengelyetjárót adottan, ad ad ad, stb. stb. meg hát a e, spektrumos műsoroknak legalább a fele akkor a, a tengelyetjárókkal foglalkozik, mert ez ilyen tényleg minden szempontból érdekes dolog. Viszont az emberi oldalát ez a film nagyon megmutatja. Tehát, hogy hogyan működik ez a Az, azoknak az embereknek a lelkében, akikről tudjuk, hogy a másik világháború arányosan legséresebb veszteségét szenvedték. Tehát 73% a meghalt tengergyárosoknak, ha jól emlékszem, de körülbelül valami hasonló. Hát, hogy milyen létállapot élve eltemetve lenni egy tengernek ami én ahol ráadásul vadásznak rá, és technológiai fölényben vannak, és mennyiségi fölényben vannak, de hagyományosan, tehát Viktória korá királynő korából hagyományozódottan vannak az angolok fölényben. A... Még a... nagyobb lesz. Igen, tehát a tengeren az angolokat már Napóleonnak sem sikerült legyőzni, hát Hitlernek sem sikerült legyőzni, erről szól a tenger. Hát az angoloknak, tehát a lapoknak elején minden nap az volt, hogy a tengeren mi van. Az felépő, mi történt, a szárazföldön központi jelentőségű. de hát mondjuk amikor a Hutchat-hajót elsüllyesztették, stb. stb. Ebben most nem menjünk bele. A lényeg az, hogy a németek belekényszerültek, tehát nem akarok ítéletet hozni, hogy, hogy, hogy, hogy ilyen eszközöket használjanak. Érdekes, hogy az amerikaiak is rengeteg tengerat járót használ a japán felségvizeken, ott viszont nem volt ilyen heroikus a sztori, mert ugye ott, a, a, a, ott nem voltak konvolyok, ott nem volt ez a folyamatos vadászat, ott csak portyáztak. tehát az amerikaiak szétportjázták japán körzetét, és minden hajót elsőjeztettek, semmit nem tudtak velük csinálni. Ellentétben a németek hihetetlen véres háborút folytattak, aminek, a, a, a, gyö, tehát amiben benne vannak például a gyökerei, a mai szemtesteknikának is, ugye ezek a híres enigma készülékek, tehát hihetetlenül fotogén ez az egész téma. Hát, um, um. Ha át akarjátok érezni a, egy láthatatlan ellenséggel szemben vívott harcnak a reménytelenségét, hogy az milyen. Ez milyen, milyen állapot, amikor nem látod a napot hónapokon keresztül el vagy temetve, mondom, egy koporsóba a tenger mélyére, ami recseg ropog alatt ad ráadásul. Ezt tudni kell a háborús technológiáról, hogy a háborús technológia az ilyen 12szeres tempójú fejlesztéseket jelent általában. Jó. Tehát a, a háború az mindig nagyon kedvez a technikai újításoknak, ahogy mondani szokták. Most a háborús technológia... a háborús ten... Igen, hát vagy a radar például, igen. vagy akár a denger alatt Tehát a, a, a, a ö, Azt lehet mondani, hogy Ami nem háborús technológia, azt kifejlesztik békeidőben normálisan, kipróbálják sokszorosan, egy biztonságos technológiaként, aztán majd a háborúban bevetik, de a háborúban erre nincs idő, a háborúban rohamléptekben kell valamit kifejleszteni, ezért aztán például ez az 96, ez a U96-os tengeralattjáró, ez minden merülésnél. Gyakorlatilag egy, egy rizikófaktor volt, Ilyen. folyamatosan, mintha egy bombán ültek volna, egy időzített bombán, bármelyik merülésnél, bármi meghibásodhatott, recseget ropogott alattuk az egész folyamatosan. Ez közben ez kényelmes gyilkoló eszköz volt, mert ugye láthatatlanul tört, csak bárkire. De, de folyamatosan meg, meghibásodott rajta Ilyen. valami. tehát az, Ez nem volt egy biztonságos technológia, ez kutyafuttában lett ö, hadirendbe állítva. És gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ebből a filmből tökéletesen kiderül, hogy a or uh. A háború során a németek rendszeresen a hajók teljesítőképességének a határán voltak. Hát ilyen nagyon német módon egyébként. Tehát, e, e, igen. Működtették, de, de éppen a határon belül voltak, folyamatosan. De, de nem csak az a német mód, hogy biztonságosan működtetünk valamit, hanem az a német mód, hogy pontosan kiszámítjuk. 110%-os a nyilvánvaló. Hogy, hogy, hogy, le, hogy lehet a határértéken igen. teljesíteni folyamatosan. Tehát, és... A másik a Szovjet volt, ugye van egy másik tenger film, ami nincs benne a listánkban, melyet akciófilmnek tartom. Ugye az a filmben, elhangzik ez a mondat, hogy ezért ön e, lenni rendet kap a parancsnok, vagy egy pont, plusz egy pont, aki beírja, még filmes. ahol e, ugye állandóan lesz kiabálja az egyik orosz parancsnok, a 125%-ra a reaktor, 125%-ra, és az nagyon jellemző, hogy itt is az van, hogy mind, mindent így, így nyomjunk a maximálisra. Hát igen. Egy nagyon klaustrofób film. Tehát ott, ott Át fogjátok élni azt, hogy milyen... Felhozod a... magad, miközben nézed. Igen, igen, igen. igen. Milyen a másfél, méter, másfél négyzetméterre eső eső eső? És, három és még valami döbbenetes állapota. Hogy a németeknek fogod drukkolni, akármilyen őrületes. Tehát, érted? É, ha, ha, szóval. De nem a Vermáknak, hanem azoknak a nyomorult szerencsétlen Én embereknek, aki ebbe a szerencsétlen helyzetben. Már barátaid, mert annyira megtetszettek az előző órákban. Tehát, e, e, megtetszettek, ez, annyira megszánta őket. Megszállt őket. Megszántad őket igen. Ez így pontos. Szóval a tengeralattjáró az egy nagyon-nagyon jó film, egy igazán kultikus film, hogyha képesek vagytok rá, és megtaláljátok a rendezői változatot, ezt a bővített változatot, 145 percen keresztül szoronghattok egy tengeralattjáró testben, nem fogható a mai atom meghajtású járókhoz, meg ahhoz a, ahhoz a technológiai, meg luxus kivitelhez, ami, amit, amit esetleg láttatok egyéb amerikai filmekben, ez a tenger alatt az őskora. Tehát tényleg azt lehet mondani, hogy itt egy prototípussal merültök le, és Habár hábor... ha azt hozzá a teljes láttam, a, hogy valamelyik nap a tíz legnyálasabb filmről volt szó, ugye a muzika hangjai volt, ha jól emlékszem, a legnyálasabb film. A muzika hangja. Igen, a hangja, hát arról tudni kell, hogy ugye ott egy ilyen Fontrap nevű embert akarnak a nácik beszervezni. Fontrep nagyon híres ember volt, ő volt, aki először vízről tartadozott, ugye nem véletlenül akarják a nácik megszerzni. Tehát a, ő az első világháborúban már kifejlesztette ezt a technológiát, ő volt a legprofibb, de ő, mint tudjuk, elment a muzsika hangjában oda a határon túl, ezért ennek a tengeralattjárónak kell menni. Hát talán a magának a tengeralattjáró című filmnek is más lett volna a befejezése, hogyha Fontrap kapitány vezette volna. Talán ő nem lett volna annyira szakállas, és talán az egész háború. Másképp alakult van. hát alig ha nem, de lehetséges, hogy a. énekeltek volna, az biztos. Énekeltek volna a tenger alatt járonnál. jobb kedvük lett volna az egész biztos. Berlinben csak azzal foglalkoznak, hogy újabb gúj neveket találjanak. Mit is mondod? Szeszkazár, hordóhas, és nyomorék. De azért egy részeges nyomorékhoz képest jól befűtött nekünk. Mégis, majd térdre kényszerítjük. Igen meggyőződésem. Na, ide hallgasson okostóni. Még meg se rogyant. Kíváncsi vagyok, hány hajója jut most át. Pont most. Még mi itt ülünk, és nézzük a plafont. Hol vannak a repülőink? A felderítés, Gőring Az ellenségnek mind megvan. Nálunk meg egyre inkább csak a szócsatákra jut pénz. Szájhősök, csupa szájhős. Mindegy. Gyerünk, jegyezze fel. Vegye be a hősi eposzával. A propaganda osztály örülne. Zenét akarok. A Hitlerjugendes bajtás feltehetne egy lemezt. Hm? A Tipperary dalt, ha kérhetném. A hetedik ne te magad légy. A hetedik nem más, mint Az apokalipszis most című film. Ha Apokalipszis most című film rendezői változatáról beszélünk, akkor 202 percről beszélünk. a konkrétan. franciák benne vannak, meg a dugás? Na, abban minden benne van. Igen, igen, igen még szexel is a, a, a Azt mi ki kellett vágni, hogy az ne lehet láncsirazni iparilag, de egy mellel látszanak a nagy igen, lesz. igen Igen, Viláns, igen, igen. Világos világnapitányjal ilyesmi nem ilyen. fordulhat elő, hogy mindenféle kis izé. Nem de a Francia, valami francia csajjal. Igen, mert ott találnak egy ilyen rénó telepet, és akkor a menek, és ott történik Na, Hát a forgatás az két éven keresztül tartott. és a vágás az meg kilenc hónapon keresztül tartott, tehát három éven keresztül készült. Nem a film, mi, minden, mi, mi, minden létező rekordot megdöntött. Olyannyira, hogy a, ráadásul ezt a két év forgatást ezt a, a, ott valahol a, a Fülöp szigeteken ott kellett teljesíteni. Ez igen, igen, az ilyen dzsungelháborús igen. filmeket. A egyenlítő környékén a, konkrétan annyira megerőltető volt, hogy a Martin Sheen az infarktus tapott uh -huh. a forgatás során. Ez a, Egyébként a Joseph Konrádnak a Sötétség mélyén című ö, regényéről készült az a figyön. Hát Mondjuk tehát inspirálva volt, ahogy szokták mondani, Igen. mert ugye az Afrikában játszódik. Afrikában játszódik a Kongó folyó mentén játszódik valahol a de múlt röke röke század röke regény, elején. De, de tény, hogy vannak párhuzamok. Szóval e, e, e, e, el kell olvasni, a ennek nem lehet mit mondani. E, hát ez egy mestermű, egyébként. Itt két ezredesnek, vagyis az egyik az a kurc ezredes, a másik az pedig kilgor alezredesnek a, a karaktere az, ami szerintem a, a, a, a, a legfontosabb. Tehát, hogy itt a háború kiből mit hoz ki. Azt, tehát itt ez a film, ez azt állítja, konkrétan Coppola azt állítja ebben a filmben, hogy a háború az egy... Ezredes, aki ennyi embernek a haláláért felelős, és emberi életekkel, de tízesével meg százasával dobálózik minden egyes döntése során, ezt éppen, épp pszichével nem lehet kihordani egy ilyen terhet. Tehát így ez azzal jár, hogy vagy skizofrén leszel, vagy pszichopata. És konkrétan itt ez így is történik, tehát a, a Marlon Brando által játszott kurczezredes az És lesz, kvázi megőrül, igen. egy ilyen megistenül, így is fogalmazhatunk, és Kilgor lezredes, akit pedig a rabertűvá játszik. Aki ugye a, ennek a híres valkörök lovaglása amit amikor egybe fordott vele, tehát ez a film ez lett. Igen, igen, igen. Ő az, aki a valkűröknek a bevonulásának a zenéjére írt ki egy komplet falut, igen. de csak azért írtja ki a falut, hogy a domboldalról láthassa szörfözni igen. az egyik katonáját, aki szörfbajnok. Igen. És ezért írt egy komplett falut, és közben zengerek zúgnak a valkűrök. Na, ez a Kilgór a lezredes, na ő az, akire azt lehet mondani, hogy ő egy komplett pszichopata. Csak itt azt kell látni, hogy ezek nem alkatilag ilyenek. A kurz az is, egy, az is egy, egy egy példaértékű ezredes volt, mielőtt megőrült volna, Én. Én. hanem itt a háború az, amely az emberi pszichével, konkrétan a, a, az, a főtiszteknek a pszichével ezt teszi. Tehát ez a film nem is elsősorban a, a közkatonáknak a sorsával, meg a közkatonáknak a lelkével foglalkozik, hanem azzal, hogy a A, azt a halálos parancsot kiadni, hogy fiam, menjél megdögleni a parancsomra, azt kiadni, az milyen pszichés torzulásokkal jár. Hát meg lehet nézni a kilgóra lezredást. A szél! Há? A szél! És? A part felé fúj. erre a part felé, el fog fújni minden! Mindent tökre tesz. Az nem jó, de mi? Az a k**** azt csinálja ezt! Így van, sajnálom ezredes, de tényleg a napalm az. A kölyöknek túl jó a híre, hogy kimenjen ezekre a becsült hullámokra. Igen, ezt én is tudom. Én művész vagyok, Bill. Nem szörfözöm ezen a Ide figyelj! Bocsánat, de ez nem az én hibám. A napalm miatt ilyen a hullám. Tudom, hogy nem a te hibám. A okoztak a szélben. Rendben van, semmi baj. Várjuk, várjuk, csak egy kicsit. Nem tehetek róla. Vagy máskor, Bill. Csak 20 perc, egy csak tovább! művész Együnk vagyok. egy próbán fiú! egyikben jobbról, a másik barról! Emlékszünk Hartman őrmesterre? A, az acél lövedékből ő volt a kiképző őrmester, aki, aki az az igazán sztereotíp fasiszta vadállat. Na, most ebben a filmben megláthatjátok, hogy hova vezet a Hartman féle agymosás. Vissza a primitív törzsi társadalomba. Tehát lebontod az embereknek, a katonáknak a pszichéjében a civilizációt, abból ugyanaz a civilizáció már nem tud visszaépülni. Erről szól a Sofőr című film, erről szól a Rambo első része, hogy ezek az emberek a társadalomba visszautat már nem találnak, ezekkel az emberekkel egy dolgot lehet tenni, egy primitív törzsi társadalmat lehet felépíteni, és ezt teszi meg Kurcezredet. Amellett, hogy a film az egy ilyen Hieronymus féle eh, pokolba való utazás, tehát Na, ilyen, Andulunk valami normális világból, és elérkezünk a végére tényleg egy ilyen középkori illusztrációba. És tényleg, tényleg délre ereszkednek lefelé a folyón, tehát ténylegesen ez történik. Na, ebben hasonló egyébként, mint a Joseph Conradnak. Tehát ebbe, na ezt, ezt például onnan bettál, ezt a, a folyón lefelé ereszkedést. Ha egyetlen egy szóval, vagy egyetlen egy rövid szentenciával össze lehetne foglalni a Koppolának az állítását az apokalipszis mostal, akkor az az, hogy a háború a civilizáció ellenes, és szükségszerűen civilizáció ellenes, és visszavezet minket egy primitív törzsi korba, ahol a ahol lemálik már az a mázis, amely megindokolta a mi számunkra a háborút, vagy szükségessé tette, vagy szükségesnek láttatta a mi számunkra a háborút, bármilyen ideológiai kényszert, és semmi más nem marad, mint az egymás ellen acsarkodó, sötét, primitív, törzsi ésség, ami az a másik vérére való ordinári ősi áhítozást jelenti. Na, ez, ez, ez az, ahova minket a kurczezredes invitál a Marlon Brando-nak a karakteráltat. A Toplista mai hatodik helyezettje. A szakasz című film. Ebben a filmben azt lehet mondani, hogy fölmondásra kerül a, a vietnámi háborúnak a legfontosabb állítása. A vietnámi háborúnak ideológiailag az alapvetése az az, hogy itt a nyugati világrend, a nyugati értékrend, a szabad világ küzd, sötét, barbár, kollektivista, kommunista eszmékkel, amely az embernek az alávetéséről szól, vagy az embernek a, az embernek a, a, a szabad akaratától való megfosztásáról szól. Most a szól. szakasz egy nagyon érdekes film. Az Oliver Stone összeszedett egy csomó vele egy embert, akik azt gondolták, hogy nagyon-nagyon rosszak a Vietnám filmek. Tehát hazug, undarító, eh, ők, ők nem ezt élték meg. Tehát a szakaszt olyan emberek csinálták, akik nagy részt ott jártak Vietnámban. Eh, a legtöbb tanácsadó, a legtöbb eh, eh, ember, aki a kreatív folyamatban részt vett, az ugyanúgy, mint az Oliver Stone, meg akarta mutatni, hogy milyen ez a hely. És eh, akartak csinálni egy filmet erről az őrületről, de nem úgy, ahogy a apokalipszis most csinálta, hanem... Eh, hanem belevívva az összes saját élményüket. Egyébként ez messzire fog vezetni, mert gyakorlatilag akik akkor azt a filmet csinálták, azok uralják a mai napig a háborús filmpiacot Hollywoodban. Tehát ők a szakértői, ők a készítői a mai háborús filmeknek, akik akkor a szakasz készítésében részt vettek. Na az Oliver Stone-ról azt kell tudni, hogy ő egy vietnámi önkéntes volt, pont úgy, mint a Chris Taylor, aki ennek a filmnek a főse, akit a Csárd is ingyátszik. Tehát tulajdonképpen magát rendezte bele a, a filmbe az Oliver Stone. É Itt egy olyan filmmel állunk szembe, egy olyan, amit egy olyan ember rendezett, aki ott járt, ott volt, átélte ezt. Ez a film ennyire hiteles az a film. Ez a végtelenségig hiteles. Valóban az. Na most itt, mondom, fölmondásra kerül az a korábbi hiedelem, hogy itt észak vietnám küzd Amerika ellen. Nem itt Amerika két lelke küzd egymás ellen. Az egyik az bánszörnagy, a másik az ilájászörnagy. Tehát itt a rasszista, soviniszta, középnyugati republikánus érzelmű bunkók küzdenek a társadalom perifériájára szorult hippi, dzsanki, fiatalokkal, akik ilyen jövőtlen, részben fekal, részben indián jött mentek. Hát akiknek nem volt más választásuk, mint igen. ugye a hadsereg? Igen, igen, igen. Tehát, hogy, hogy itt na mind a kettő söpredik, de másfajta. És ez ez ezer millió vonatkozásban megnyilvánul. Tehát, hogy az egyik oldalon, és ez konkrétan ketté oszti, ketté szakad, maga a szakasz, és az egyik oldalon, ahol az ilájáször nagyot tisztelik, a győmeeli állnak, ott füveznek, meg ópiumot fogyasztanak, LSD-znek, Hát, oldalon, alváztam, látott, igen, is. igen. A másik oldalon a bánszörn nagynak a, a, a pártolói, azok meg folyamatosan kőkeményen piálnak. Tehát mondjuk mm -hmm. ők, ők a ők a Fegyvert tisztítanak, igen igen. igen. igen, és fegyvert és szívják magukat a vietnámiak igen, ellen. Igen. Tehát, itt nagyon-nagyon-nagyon szépen ketté, ketté válik Amerikának ez a kettős lelkülete, és a bánszörn nagynak, meg az ilája nagynak a személyében meg manifestálódik.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 Apáig persze nem akarták, hogy ide jöjjek. Ők azt szerették volna, hogy olyan legyek, mint ők. Dolgos, tisztességes, legyen egy kis házam, családom. De engem megörített az ő világuk nagy. Ha tudod, hogy anya ilyen. Én mindig meg voltam kimélve mindentől.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 Kis helyekről, hogy sosem hallottam róluk. Polasky, Tennessee, Brandon, Mississippi, Pork Band, Utah, Rampton, Pennsylvania. Kimaradtak az iskolából és a szerencséjük van is megúszszák, várja őket otthon egy gyári állás. A legtöbbjüknek semmi sincs. Szegények. Nem kellenek senkinek. Mégis harcolnak a mi társadalmunkért és a szabadságunkért. Furcsa, nem? Ott vannak a sor legvégén és ezt ők is tudják. Maguk is állatoknak tartják magukat, mert ez csak az állat tudja elviselni, ember nem. De ilyen kiváló embereket még nem láttam, Nagyi. Ők, Amerika szíve lelke. Ez egy tagadhatatlan, hogy az Oliver Stone szereti a pátoszt. Igen. És hát elképesztő, hogy mennyire nem tudta ő ezt dolgozni, hogy ott volt Vietnámban, hogy milyen sok érte őt ott, hogy utána valami öt vagy hat filmet kellett igen. megrendezni erről, hogy megnyugodjon. De én nem is tudom, hogy Égésföld, meg Szakasz, meg Született, igen. július 4-én, hány film volt még, amit a, ő képes volt elkövetni a, a vietnámi sokról. E, az Oliver Stone az a Amerika nagy lelkismerete, a nagy szembesítője Amerikának Egyik A, ismerete, a bűnei, bűneivel. De hát azt Akivel gondolom, Fidel Castro személyesen találkozik, mert ugye ő az, aki megérti? Igen. Minden esetre azt gondolom, hogy azért olyan jó filmje, mint a születeggyilkosok, az Oliver azért nem nagyon van. Igen. De ha van, akkor az a szakasz. Semmi kétség. A bán nagynak, meg az ilájászörnagynak a, a kettősége, az a dilemma, hogy bánsz vagy ilájász, az, az tulajdonképpen ugyanaz a dilemma, hogy hiszünk-e a háborúban, és hogy úgy, úgy éljük túl könnyebben, vagy a lelkismeretünkre hallgatunk, és... E, és nem vagyunk hajlandóak minden áron győzni. Mert győzni akarunk, de leginkább életben maradni, de ezért minden árat nem vagyunk hajlandóak megfizetni. Itt tényleg az a kérdés, hogy akik a bánc oldalára állnak, azok nem azért állnak oda a bánc oldalára, mert azt mondják, hogy, hogy báncnak igaza van, ezek a mocskos sárgák mint férgek, gyilkoljuk Tömegesen a civileket, ugye hát a konfliktus az abból adódik, hogy Bánsz eh, meggyilkol egy falunyi, félfalunyi civilt, és Ilályász pedig megfenyegeti Bánzt, hogy hadbíróság elé állítatja. Bánsz meg erre azt válaszolja, hogy Ilályász vigyázzá, mert mindig nézi a hátad mögé, mert egyszer ott leszek mögötted, és agyonlőlek, mint a szemetet. Na egész konkrétan ez a különbség a kettőjük között. Tehát Ilályász azzal fenyegeti Bánszt, hogy hadbíróság lesz, Bánsz meg azzal fenyegeti Ilájász, hogy agyon fogja őt lőni. Aki bánszoldalára áll, az nem, nem azért áll bánszoldalára, mert ő egy ilyen, egy ilyen bocskos állat, aki azt gondolja, hogy a civileknek dögleni kell, hanem azért, mert bánsz egy olyan erős ember, látja benne az erőt, látja benne azt, hogy ahogyan egy psziopátának belenézel a szemébe, és azt látod, hogy nincsenek kétségek a szemében, na ő ki fog minket vinni ebből a pokolból, ő hazavis minket, ha valaki, akkor ő hazavis minket. Na az ember általában a Mefisztói alkukat így köti meg. Nem, nem meggyőződésből, hanem félelemből. És a fontos kérdés, hogy bánsz, vagy ilájász, az az a kérdés, hogy a lelkedre hallgatsz, a, ha kvázi úgy tetszik, a jobbik részedre hallgatsz, nem, vagy a, a túlélő ösztöneidre. A, túlél a mai napon az ötödik helyi kúszott listánkon. A Stalingrad című film. kihagyhatatlan. Újra egy német filmről beszélünk. Ez már nem német film, hanem egy német film 1993-ból. E, azt gondolom, hogy németeknek ennyi évvel a Stalingrádi csata után, hát e, terápiás szempontból sem utolsó, egy ilyen filmet megrendezni, legyártani és megtekinteni. Nem mondtam azt, azt, hogy nem a Willem Háborúról csinálnak filmet, hanem erről a tragédiáról, mert tehát Akár is nézzük, ez egy tragédia volt, mindenki szempontjából. Hát ez mindenki szempontjából tragédia volt. 1942. augusztusától 1943. februárjáig tartott a Stálingrádi csata. Példátlan, a világtörténelemben példátlan 199 napon keresztül tartott egy egyhuzamban a harc Stálingrád alatt. Ilyen sem azelőtt, sem azóta soha nem fordult elő. A világtörténelem legnagyobb csatája, legvéresebb csatája, Fölfoghatatlanok az embervesztesége. vesztesége. Tehát, itt a, ha csak a hatodik német hadseregről beszélünk, amely 260 ezer fős volt, amelyből 169 ezer ember halt meg, 91 ezer halott eset hadifogságba, közülük 6 ezer tért haza. Tehát egy 260 ezer fős hadseregből 6 ezer ember tért haza. De, hogyha a komplet tengelyhatalmakat hatalmakat vesszük tekintetbe, ugye, mert hogy itt azért ez kiegészül románokkal, olaszokkal és magyarokkal is, akkor 850 ezer főből 740 ezer esettel az igen arány. Elképesztően, de, olyan, és akkor az... még nem nézzük a szovjet veszteségeket. Akkor nézzük a szovjet veszteségeket, ugye a, a hatodik német hadsereggel szemben a Stalingrádi front, a szovjet délnyugati front, valamint a szovjet doni front, egyesített haderői. Olyan vagy egyébként, mint egy 40-es években ilyen távols híradóbe alvasó. Komiszerel felsz. 1 millió 700 ezer fős hadseregről, a a, egyesített haderőről beszélünk, ebből 1 ezer katona esett el. Tehát 1 millió ezerből katona esett el. A végére többen is voltak, igen. Összesen másfél millió ember halt meg. Konkrétan. Másfél millió ember. Mondom, 200 nap alatt körülbelül, mert valószínűleg még több is a szovjet most, civil áldozatok. Azt nem, azt nem. Most csak katonákról beszélünk. A civil áldozatokról becslés sincsen. Tehát arról fogalmunk sincsen. Az mindmáig nincsenek adatok arra vonatkozóan, hogy Stalingrad alatt hány civil halt meg. Annyit viszont tudunk, hogy a szovjet kormány megtagadta a nyilvánosságra hozatalát a civil áldozatok számának. Ezért sincsen erre vonatkozó adat, mert olyan demoralizáló lett volna, hogyha a szovjet közvélemény tudomására jut, hogy hány ember halt meg Stálingrád alatt a civilek közül, hogy ezt nem engedhette meg magának Stálin. Most a Stálingrád filmről azt kell tűnni, hogy ez egy nagyon jó film, tehát nagyon könnyű lett volna egy rossz, gicsers, hazuk filmet csinálni. Sikerült egy, tehát sikerült olyan filmet csinálni, ami nem náci film, de nem is annyira nácijelenes, hogy már hihetetlen legyen. Tehát igen, németek vagyunk, tudjuk, tudjuk, hogy németek vagyunk. Ez egy Wehrmacht film lesz. Élhető emberekkel. Tört, film, de nem eszesz. Igen, nem eszesz film, bár lesznek benne kegyetlenkedések, illetve hát tele lesz vérengzéssel és mészárlással, illetve hát még valami, ami nagyon fontos szerintem az, ennél a műfajnál, hát nem Paulusnak az életét mutatja be a film. A történelmi regények, háborús regények és filmek, hogyha fogják és egy ilyen nagy embernek az életét próbálják bemutatni, az hát, az nem, nem lehet sikeres. Tehát, vagy hát nagyon kevés esetben. Jó, jól tették, hogy Egy, egy szakaszt választottak ki és ennek a szakasznak a hát elmúlása a filmnek a középpontja nagyon-nagyon keményen kaptunk egy sms -t. én zabálom a háborús filmeket skacok, de a Stalingrad után szanatóriumba kellett vonulnom olyan keserű és fájdalmas volt, Igen. nem tetszett Na hát nekem meg pontosan ezért tetszett. Azt gondolom, hogy pontosan ugyanezeket az érveket tudnám felhozni amellett, hogy miért tetszett. Ha van benned egy romantizáló nosztalgia a háború iránt, ha benned van egy olyan elvágyódás a háborúba, akkor nem fogod szeretni a Stalingrádi című filmet. Az egészen biztos. De hogyha van benned igény az iránt, hogy reálisan lássad, milyen az, hogy ha egy, ha egy 850 ezer fős hadseregből 740 ezer fő elesik, Corney знак akkor garantálom, ez, ez az hogy, a garantálom ráadásul, hogy azt fogod kapni, amit vesz. Ugye amerikaiaknál feltételező lehet, hogy túl fog élni a főhős. Tehát mondjuk a na, már említett őrlethatárában pont nem ez van, de hogy hát ha már hát, egyszer itt hozzánk nőtt a kamerához, akkor, akkor ő túl fog élni. Hát itt meg tudni lehet, hogy nem. Tehát, 260 ezer németből 6 ezer tért haza. Igen. Ízlelgessük megint egy kicsit. 260 ezer fős hatodik német hadseregből 6 ezer ember tért haza. Na hát ezek után milyen film lenne ez, ha a hőseink haz Mocsok film lenne. Nem tudja valaki véletlenül, hová egy ez a tetű Stalingrad megfelel, uraim? Nemek, Akkor kiporoljuk az Iván fenekét. Egy ilyen hitványvárost három nap alatt beveszünk. Rosszi! Ne nézi el hülyé! jó! <gül>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 Csak. Ezek már nekünk dolgoznak. Mindenbe gyorsabban. Ezt hogy mondják oroszul? Davaj, Davaj és a Rukiver. Ennyit elég tudni. Rukiver. Ver. Rukiver! Az Adolf autópályát fog építeni nekem. Kirkovi vagy a fenébe hívják. Enkor a nagyországon sok teherautó kell. Hát persze, ma jól kiporoljuk az Iván fenekét, mi? Davaj, Davai ezek már nekünk dolgoznak. Hát sorsfalütözközet volt. Tehát ez e volt, ez volt maga a igen, igen. Tehát itt ebben a csatában dőlt el, hogy mi lesz Európának a sorsa a igen. következő évszázadokban. Akár. Akár nem. Na most. Azt lehet mondani, hogy a második világháborúnak a keleti frontja az minden idők legkegyetlenebb háborúját hozta. Tehát ez a legtotálisabb totális háború volt. Azt lehet mondani, hogy magatod magad maga, magán a totális háború fogalmának. No, erről belül... majd lesz egy másik film kapcsolatban. Igen. A Stalingrádi csata az volt az abszolút totális háború, tehát itt aztán az irtóháború, a... itt nem voltak sem, nincs, nem volt értelmezve az, hogy civil, nem volt értelmezve az, hogy katona, nem volt értelmezve az, hogy itt, itt itt fajok, névfajok, harca zajlok. Anya ah, sem volt értelmezve, hogy ott volt egy domb, azelőtt egy héttel, mert akkor az már nem volt ott. E, nagyon híres történet, hogy a Steiningrádban volt egy ilyen emlék, mely egy másik filmben aztán már ellenség a nem biztos, ez a címe. E, e, benne van ez a szobor, ahol ilyen gyerekek fogják egymás kezét. Steiningrád tulajdonképpen egy ilyen nem maradt belőle, kivéve ez a szobor. Ez valamilyen csoda folytán egy, egyben maradt. Tehát mai napig így megvan. Isten velünk van! Ez áll a német katona szíján.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 ha ellenséges területen harcol. Mennyire üresen kopognak ezek a szavak, valaki olyannak a félig lefagyott fülében, akinek minden nap mínusz 25 meg 30 fokban kell harcolnia az életéért. Nem lehet leírni. Tehát, hogy itt a, a A Stalingradi csata, csata uh, során meg úgy általában a németeknek a keleti fronton előadott kalandja során a két nagyon nagy tragédia volt, tehát kétszer volt nagyon szörnyű nekik. Az egyik, amikor fagy, a másik, amikor olvad. Még. Tehát hogy ez, nem lehet tudni, hogy melyik volt a rossz. De hát a keleti front az egy átok volt, ha emlékszel a Schindler listája című filmben, amikor e, tévedésből e, bevaginálózzák Schindler munkásait, akkor ő előkap egy ilyen fizetett, és a ss mondja, hogy akkor most felírom a nevét, holnap megy a keleti frontra, és akkor rögtön r veszik igen, a magomból őket, mert hát az maga volt a pokol. Tehát a keleti front az üzemel, mint hogy főbe volna, ennyi. Igen, hát ismerjük, tehát most leismerjük a statisztikákat, tehát hogyha akarsz csatlakozni ahhoz a 740 ezer halotthoz, akkor Stálingrád alatt nagyon-nagyon jól fogod. Itt, itt a számok, itt a léptékek, a itt rányad, a mennyiségek, is, tehát, hogy itt tényleg olyan mértékűek, amelyeknek a során hát kétséged nem lehet a felől hogy Hitlernek az az álma, Hogy majd Paulus és Rommel a Kaukázusban egyesíti erőit, és majd a, a három különböző hadsereg, mert hogy a, a Wehrmacht az akkora és annyira egyőzhetetlen, hogy négy felé tudom osztani, egy majd Afrika felé kerül, egy megy Leningrád felé, egy megy Moszkva felé, és megy egy Szálingrád felé is, és ezek majd külön-külön mindenhol győzni fognak. Mert mi annyira erősek, és annyira egyőzhetetlen, és annyira villámgyorsak vagyunk, hogy a barbarossa terv értelmében mindenhol lesöpörjük őket. Ez csak egy másik Lengyelország, ugye? Vagy egy másik Franciaország. Na hát nem, de nagyon nem. Én megírtam az asszonynak, hogy elestem. Ez a legokosabb. Higgyétek el. De... Egyszer csak hazajutunk. Valamikor. Hát aztán. Elmesélek egy szép karácsonyi történetet. Pontosan egy éve voltam utoljára utoljáról. Karácsonyi szület. Mert kilőttem három páncélost. A feleségem és a gyerekek már a pályaudvaron romártak. Idegen voltak, mint bárki a fronton. Az asszony megpróbált megérteni. De minél inkább megérteni volt. Én annál jobban gyűlöltem. Aztán pedig leléptem. Leíttam magam, jobb nem jutott az eszembe. Az asszony nem is bánta, hogy másnak már rögtön vissza is utaztam. Csak a gyerekek. Éppen idejében érkeztem az új orosz offenszívához. Újra otthon voltam. Ó, Ne blätter. Du rönns inte nur till sommarsid, O o blätter. A negyedik. Ez a Joan című film a Lükbeszonnak a Joan szóló filmje. Egy kicsit történelmi film mint az eddigiek, de úgy gondoltam, És hogy ez a te egy egy kedvencem. Nekem a nekem a, a abszolút hatalmas kedvencem nekem a Joan Ez a az életműből is kiemelkedően hatalmas Meg film. Nekem különös kedvcsép kedvelést tárok. Igen, igen kellett egy kellett egy a sokásos nalkosztümös ép úgy éreztük. Na most e, Joan karakterének ilyen keményen neki menni, ahogy a teszi, ez olyan mértékű bátorság kell egy francia rendező rész Nem, tud, nem tudom, hogy el tudjátok-e egyáltalán képzelni, hogy a Jeanne milyen kultusza van Franciaországban. Hát Franciaországban a jobb oldalt a bal oldaltól azt különbözteti meg, hogy a bal oldal az Napóleont imádja, Igen. a jobb oldal meg Szent Jeanne darc A, a, a, a Szent Johanna kultusz Az Franciaországban olyan mértékű, hogy mondjuk képzel, képzel, sokkal nagyobb mértékű, mint például a Szűzmáriait. A, tehát igen. Igen, mondjuk Magyarországon egyesítsd a Szűzmáriát Mátyás királyjal és Szent Istvánnal és akkor megkapod a... Te Euró előtt a Zsándárk volt a, a érméken. Úgyhogy. Igen, igen, tehát a Zsándárk az ott a, az ott a szentek szentje. Na most Luc Besson meg é, felismerte azt az ellentmondást, hogy ez most valaki a keresztény kultúrában vagy hadvezér, vagy szent. De ez a kettő itt, a nyugati keresztény civilizációs normákkal nem fér meg így együtt. Tehát ezt az ellentmondást föl kell oldani. És Luke Besson ezt az ellentmondást ebben a 148 perces filmben föloldja, és szerintem ennél brilliánsabb módon a történelemhez és a háborúhoz, és ezért pontos, mert ez a háborúról, igazából a harcról, a háborúról és a háború ideológiájáról szól ez a film. Ennél zseniálisabban még nem szólt, nem szólt hozzá ez a a témához. Én úgy érzem senki. Tehát Jean D'Arc egy olyan figura itt nyugaton, amilyen Mohamed a közel igen, A franciáknak, igen. Igen, igen. Tehát, hogy így, így egyszerre egy szent, aki egy, egy, egy, egy, egy vallási, egy, egy, egy szakrális személy, és egy, egy idejüleg pedig egy egy, egy, egy, egy, egy egy hódító hadvezér. Tehát ezt a kettőt az iszlám tudja egyesíteni, a kereszténység meg nem, mert Krisztusi alapon a harcos és a szent karaktere nem egyesíthető, nem fér meg. És ezt a Luc sem szerintem nagyon-nagyon jól látta. És ebben a filmben a Lügg Szent Johannát megfosztja a szentségétől, de ugyanakkor nem fosztja meg a lelki üdvétől. Tehát ledönti őt a szentek talapzatáról, de megváltja őt. És ez, és mint embert váltja meg. Tehát nem mint szentet emeli magasztosan föl a mennybe, hanem mint embert megtöri, és, és utána meggyóntatja, de, de még csak nem is embernek gyom meg, hanem a saját halucinációjának. És a modern pszichológiának A, a, az eszközrendszerét mint egy mint egy egy egy egy egy egy egy egy egy igen, igen, igen, igen, igen, igen, mint egy, mint egy egy egy egy egy egy egy egy egy egy egy egy egy egy egy egy itt nem másról beszélünk, mint egy nacionalista történelmi programfilmről, ami aztán egy lélektani drámává és egy megváltástörténetté válik. Tehát Ez olyan, mint hogy a honfoglalást elemeznék ilyen pszichológiai alapon, tehát kb. akkora belenyúlásra, a történelmi igen. Igen. adaptációkba. Tehát veszed a Freudizmust, formálsz belőle egy szondát, uh -huh. és leereszted a történelembe, is, és olyan, azzal, vizsgálod meg, azzal vizsgálod meg Zsandárkot, aki onnan visz, on, tehát a történelmi múltba visszarévedve egy szentnek tűnik, de amint a, a, a modern pszichológia Az eszközeivel vizsgálódó egy skizofrén, aki, aki eltévejedett valahol a hihetelen világában, és ebből a, ebből a mélységes, mély tévelyeg, téveigésből kellült visszavezetni a fényre. Ez olyan, tehát a franciáknak olyan ez a film ebből a szempontból, mint hogyha nekünk valaki elkezdeni elemezni, hogy a hét vezér közötti homoeratokus kapcsolat az hogyan működött, mert hát, hogy vértestvérek voltak. Na tehát, igen, na igen. Na tehát igen, körülbelül hasonló a személyenak számít. Igen. De az, hogy egy ekkora szentségtörés ilyen jó ízléssel és ilyen kiváló koncepció mentén és ekkora igazságérzettel és ilyen történelmi realitás és éles látással közvetítsen egy rendező, ez annyira ritka, ez a Lüggbeszonnak a, a, a géniuszát olyan brilliáns módon veti fel, Hogy az valami fantasztikus, és erre a kedves hallgató is rájött már, amikor azt írja nekünk, amikor John Malkovics királyként elrejtőzik zsandárk elől az udvari nép között az hatalmas jelenet. De tele van az ilyen a dolgokkal, a hat megtalálása jelenetek. az vicces. Én egy kicsit más gondolok a filmről, mondjuk ellenkezőjét, de viszont lássuk be, hogy az egyik olyan film, ami Robiból ki tudja váltani a rohamot ellentmondás nélkül, tehát önmagában képes ennyire el előhozni az állatot. Azért, mert a. Azért, mert a Jean című film az az egyik legjobb film, amit valaha az életemben láttam. Füspök úr, nincs mivel felkenni a királyt. Az egyekre miről beszél? Clovis szentolaj a minden illant. Nézd, ez lehetetlen. Lehet, lehet, ez varázsolaj, csodás ereje van. És nem fogja el soha. Gond van. Fel nem foghatom, és legutóbb szinte még csurig volt az üvegcse. És mikor volt ez? Hatodik Károly koronázásakor. kor. Harminc évvel ezelőtt is meglepi, hogy üres? De ön nem érti. Ez nem közönséges olaj, hanem egy olyan varázsolaj, melyet egy fehér kalom hozott le az égből, hogy felkendjük vele Klovisz királyt e katedrálisban. Mi csinál? Csak csodát teszek. Aragóniai Jolanda, akit a Fé játszik, feltölti, elővesz a zsebéből olajat, és feltölti ezt a Clovis szent olajának a keihét ezzel az olajjal, amivel majd föllehet lehet kenni a királyt. itt egy olyan történelmi karakter, aki, akire azt lehet mondani, hogy egy Richelieu. Szerű, szerű árnyék, árnyék, igen, a szerű igen, karakter. egy karakter a király csináló, Igen, aki aki aki államrezomban gondolkodik, nem a, nem a középkori államfelfogásban gondolkodik, egy, egy ilyen taleront... A, taleran... a fölvelágosultabb, és pontosan tudod, hogy hogyan kell kiasználni, ahogy ő mondja az alsóbb emberek érzelmeit pontosan, arra, Pontosan hogy... Pontosan, pontosan egy, egy, pontosan egy taleronszerű figura, igen. az, aki visszavető a történelembe, az Aragonia Jolandának, és hát a alakításában az ő képében két filmről beszélünk. Ez a film, a jean elindul, mint mondom, egy nacionalista történelmi propaganda film, olyan, mint a rettenthetetlen, ahol a film cselekménye jókból és rosszakból áll, és az ő összecsapásukról és a jóknak a dicsőséges győzelméről szól a film. És amikor megkoronázzák a királyt, ugye a hetedik Károlyt, akit John Malkovich játszik, akkor a film elvileg véget is érhetne, és akkor egy ugyanolyan mocsok film lenne, mint, a, mint amilyen a rettenthetetlen. De nem! mert ez még csak a film első fele. És onnantól kezdődik egy, egy teljesen másik film, ami leginkább a bűn és bűnhődésre hasonlít. Ami, ami itt történik... Egy, e egy lélektani dráma és történet kezdődik, tehát leereszkedünk a történelmi klisék világából Zsandárknak a lelkébe és ott folytatódik a film. Na most, ami itt történik, azért egy speciális dolog film történeti szempontból, mert a Zsandárkot rengetegszer megcsinálták már korábban, Ugye, általában francia rendezők. Ez egyik leghálásabb téma volt még már a fekete Néma film műfajában is, Uh, ugyanis uh, női szereplő van benne, ez nagyon, nagy, nagyon fontos dolog, uh, és uh, tehát egy női uh, komoly szereplőt lehet uh, előtérbe hozni, a másik az, hogy akár néma filmben is nagyon-nagyon jó mimikával el lehet játszani ezt a karaktert, és nem véletlen, hogy a korábbi filmek nem a háborúkra összpontosítottak, hanem inkább erre a másik félre, a tárgyalásra, tehát amikor uh, gyakorlatilag ilyen, ilyen perverz e, ügyvédi e, és e, vallási eszközökkel rá kell bizonyítani zsandákra a bűnösségét, ami ugye nem sikerül, és akkor én ez a trükk, hogy férfinak öltöztetik, és akkor ugye a bosszok kell meg kell égetni. Na most ezt e, e, kombinálva avval a mimikával, amit ugye a Néma nagyon-nagyon film erős filmeket csináltak. Tehát ez egy külön, gyakorlatilag külön műfaj volt a Zsándárk film, és e, az, hogy a e, beszón a e, arcát mutatja folyamatosan a amúgy boszniai A Azzal, vagy gyakorlatilag ennek ad valamiféle omást. De ezt egészen jól csinálja, ezt be kell látnom. Rádiókafé. Van barátod. Vétel, vétel. Reklám a rádiókafén. Cafén. Az öntudatra ébredés következménye, hogy az ember többé nem végtelen lénye, hanem véges elméje határozza meg. Így vesztettük el a mindennel való összefüggés ős eredeti tudatosságát egy relatív tudás sajátítva el helyette. Minden ehhez a látszólagos alaphoz tevődő újabb ismeret egyre távolabb visz a régen igazi alaptól. A valódi felejtés a tanulás, a valódi tanulást a felejtés.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 Te vagy Isten. Csak egy hírnök vagyok, akitől szüksége van. Hogyan juthat eszedbe, hogy Istennek, égésfő teremtőjének, minden élet forrásának szüksége lehet rád? Nem tudom. Szerinted nem elég nagy ő ahhoz, hogy a maga hírnőke legyen? azért jöttem, hogy megszabadítsanak. Hát igen, megérkezik Dustin Hoffman, akiről sokáig nem is, én sokáig nem is tudtam, hogy ő most kicsoda, sátán, vagy Isten egy angyala, vagy micsoda, vagy kicsoda, de aztán a stáblistában Dustin Hoffman úgy írja, a szól, hogy a lelkiismeret. Tehát, hogy ő Jean lelkiismerete. Neki gyón meg végül maga Jean Tehát nincs a földön senki, aki őt meggyóntatná. Ilyen az, amikor egy rettenthetetlen című filmből egy bűn és bűnhődés lesz. Tehát egy ilyen ívet ír le, és tökéletesen megkajáljuk az elején, és száz százalékig azonosulunk a franciákkal. Minden francia hős, helyes, kedves... Tudálatos megnyerő karakterek, Vincent, Kasszel, és a humorosak, és, és szeretnivalóak, is abszolút azonosulhatóak. Igen, az, angolok, az angolok azok meg mocskosak, mosdatlanok, undorítóak, rohadnak ki a fogaik, igen. és rosszindulatúak szemetek, és a hajuk is kihullik. Én tehát hogy igazán úgy van megcsinálni, mint egy rendes nacionalista propagandafilm. És a végén meg milyen szintre emelkedik innen. Tehát igen, igen, így kell a történelemhez nyúlni. Így kell, tehát a történelem ne öncél legyen, hanem eszköz, hogy megértsünk valami fontosabbat annál. Amikor semmién Zsolt beleírta a Trianon törvénybe azt, hogy Isten a történelem ura. Akkor mit jelent ez? Mit jelent ez az állítás, hogy Isten a történelem ura? Azt jelenti, hogy Isten beavatkozik a történelembe? Hogy Isten a nemzetek konfliktusában valamelyik oldalon áll? Mert ha nem ezt jelenti, akkor ez egy teljesen banális kijelentés. Azt mondom, hogy Isten a történelem ura, de minek nem ura a történelem? Isten a fák ura, Isten a nyílászárók ura, Isten az emberek ura, Isten a monitorok ura, Isten a madarak, a kutyakölykök ura, valamint a macskák ura, Isten a a a szemetes, a kosarak. Sz szemetes kosarak ura és a, a szobák ura, valamint az egek ura, a felhők ura, a dombok hegyek ura, a folyók ura, Köszön a szemüvegek ura. <laughs> Ha, ha, ez ne, ha ez ennél nem jelent többet, hogy Isten a történelm akkor ez egy banális kijelentés. Ha viszont többet jelent, akkor ezzel Semmilyen Zsolt és a Trianon törvény azt akarja állítani, hogy Isten a történelemben igenis valamilyen oldalon áll. Valamit gondol erről az egészről. Vagy Trianon oldalánál. Hát a kommunisták oldalán biztos nem az, hogy igen. Vagy pedig, a, vagy pedig Trianonnal ellentétes igen. oldalánál. Vagy a szlovákok oldalánál, vagy a magyarok oldalánál. No Ez az a szemlélet, aminek a Lückebesson ebben a filmben hadat üzen. Hát ugye hallottuk a Stalingradben is, hogy a Isten németekkel van elvileg. Igen, na, na ez az a szemlélet, egyébként ez az a szemlélet, hogy Isten a történelm ura, és Isten uralja a sorsunkat és a történelmünket, és Isten, Isten majd vezérel minket a történelmünk útján, na ez az, ami a háborúkhoz vezet, és ez az, amihez a politika rendszeresen hozzányúl, hogy Istent rángatja be a saját mm, kisstilű érdekei mentén, Isten ideológiát formál a saját politikai céljai 离 És az ugye a zsandár története ebből a szempontból tökéletes, mert ugye a vallá, a egyház, ugye Pontosan. nagyon fontos, letolta magáról a felelősséget. Pontosan, hát ugyanaz a római katolikus egyház, amelyik elégette zsandárkot, később 1920-ban szentélyavatta. Ugyanaz a római katolikus egyház, de ezeknek is vastag és viaszos bőr van ám a pofáján, nem? Tehát azért elégetni és utána szentélyavatni, tehát akkor miért el? Vagy hogy égethetik el? Ja, várját. Hát akkor és az volt a politikai akarat. Tehát? Na csak az a kérdés, hogy ő, értem, hogy zsandárk szent de a római katolikus egyház, amelyik elégette, az micsoda? Tehát ez a kérdés, hogy, hogy és honnan veszi magának a bátorságot, hogy Szentéja avassa, mikor korábban elégette? Tehát akkor ő, ő, ők, ők, ők milyen erkölcsi alapon avatnak bárkit Szentéja, akit korábban elégettek? Szóval én ezt nagyon nem értem, egy valami biztos, hogy a Zsándárk című film az kötelező érvényű program a számotokra. Legyetek szívesek megnézni. Már a dobogón a nap harmadik helyezettje. Ez a Jöjj és Lász című szovjet film. Ez egy szovjet háborús film, és mégsem szovjet háborús film. Tehát amikor valakinek azt mondják, hogy egy szovjet háborús film, akkor arra gondol, hogy ilyen hát, mennek Berlin felé folyamatosan, és minden fasiztát eltaposnak. Ehhez képest a Jöjj és Lász egy, egy hát a háború borzalmait... Egy fiatal orosz vagy fehér orosz parasz gyereknek a szemén keresztül bemutató e, pokorra szállás, egyébként nagyon-nagyon hasonló pokorra mint a e, apokalipszis most. Sőt, e, úgy hírlik, vagy van egy ilyen legenda is, hogy ez a film gyakorlatilag egy válasz apokalipszis mostra, hogy ha azok a gazi imperialista amerikaiak e, azt merik mutatni, hogy hogyan géppuskázzák szét a falut a valkőrök lovaglására, na akkor mi most megmutatjuk, hogy ez tényleg hogyan zajlott. Tehát nem a fiktív részét, hanem megmutatjuk azt, amikor 900 falut felégettek a nácik e, Belarusiában, amikor ember ember tevet, amikor a, tényleg eljött ez a pokoli időszak, és ebből csináltak egy filmet. Na most, ez nem egy könnyű film egyébként, tehát egy ilyen hasonló szállás, mint a, mint a, mint a apkalypsz is most, csak orosz szemmel. És az egész ilyen partizán romantika úgy, hogy van ki van hagyva belele. És ezért speciális film. Tehát a szovjetek, tehát itt a szovjetek még mindig képesek voltak csinálni egy olyan filmet, ami nem a partizán romantika, és nem a páncélos és a kutya, meg a összes ilyen többi film, ami nagyon jó tud lenni néha, de, de azok arról szólnak, hogy hogyan legyünk még hülyesélyesebb ...nak. Nem ez a film arról szól, hogy a háború akármelyik oldalon vagy kibírhatatlan. Tehát amikor a e Amikor a nácik élve égetik el az oroszokat, akkor azért égetik el, mert megvan lát a lehetőségük. A, eh, amikor viszont a eh, szovjet partizánok égetik el a nácikat, akkor azért eh, nem eh, élve el, mert türelmetlenek ahhoz, hogy, eh, hogy megvárják, hogy odaérjen a benzín, hanem rögtön lelőik őket, és utána égetik el. Tehát ez egy írtozatos háború, amikor a közepén van ez a szerencsétlen eh, fejlődő lélek, ez a eh, fiatal oroszát. Aki hát így gyakorlatilag um, um, végigmegy a, a pokol összes büdőjén, és a végén egy ilyen, hát nem is tudom, egy ilyen szivacsként fölszívja az egésznek a borzalmát, és egy, um, egy ilyen gép válik bele. Egy ugyanolyan partizán, mint a összes többi. Van a, a végén van ez a menetelés, jelen, ez nagyon-nagyon e, e, jellegzetes. Flera, ugye? Igen, igen. Én, én, én, én itt semmi romantizálás nincsen. Pillanatig sincsen. Tehát minden koszos, undorító, büdös, szörnyű, rémisztős, véres. Olyan perverziókba megyünk bele a borzalm az ábrázolása során, ami elképzelhetetlen ebben a filmben. Olyan iszonyatot, olyan, tehát ez, ez egy igazi pokorraszállás ez a film, tehát ez valami igazán rettenetes ez a film, az Elem Klimovnak a filmje, a Jöjj és Lásd című És filmje. hát azért ajánljuk, mert ez egy, ez egy jó szovjet-orosz film a háborúról. Tehát itt, itt nem az a eh, propaganda van, Amit, amit hát tényleg, ha elmenjük egy filmházamba, akkor bármikor láthatunk, mi még egy kicsit benne éltünk azért. Tehát, a, gondolom, te még voltál úttörő, igen. tehát Szóval é, voltak úttörő filmklubok, meg egyéb Hilibjánokörségek, a, a körből hasonló filmeket kellett nézni. Nekem a családom az é, é, jugoszláv érintettségű, ott aztán végképp, tehát a jugoszláv partizán film az megint egy minősített ennek. Na, ez pontosan ellentéte. Itt ez nem arról szól, hogy mennyire hősések a partizánok, és mennyire é, é, jól lenyomják a gaznácikat, hanem ez arról szól, hogy ez egy mennyire kegyetlen polgár polgárháború gyilkolás. Tényleg nulla százalék partizán romantika. A második szájíze mindig keserű, bár helyezése ér Ez a film pedig a Hídakvály folyón. Hát igen, a Hidakvájfolyón című film az aztán igazán szépen és érzékletesen mutatja meg, hogy nem létezik átmenet, nincs közös halmaz a háborús és a, és a civilizált világ értékei között. Tehát nincsen, nem létezik. Tehát ami a háborúban egy értéket képvisel, az a civilizált életben, és most nem azt mondom, hogy a békében, hanem a kultúrált, civilizált életben, ami az építésre épül, nem pedig a pusztításra, nem a foglalásra, hanem a, hanem a fenntartásra, a megőrzésre épül. Nincs, az pont az ellenkezőjét jelenti, tehát a, ha a háborúban valami értékes, akkor az garantáltan a civilizált világban értéktelen, és viszont... Hát oda Most azt szerintem, hogy elfelejtettük ki a, a pár hónappal ezelőtt adás, ugye a legrosszabb folytatásokból, a a a kájfolyon kettőt, mert ugye <síns> pontosan pont, pont, pont nem erről szól, hanem visszatérnek... A viszatér, hanem a akciófilmé <síns> e, ajasítják ezt a filmet, ami nem akciófilm, hanem egy-két karakter és egy-két helyzet emeli a dobogunkra. Tehát japánok nélkül és angolok nélkül ez a film nem lett volna. Tehát... E, A angoloknak ez a hihetetlen... Um angolsság. Ezért nem lehet más Büszkesége mondani. Riszkesége is Pontosan akik megépítik ezt a hidat olyan szépen, mintha, töké, tehát, mintha a Temzén kéne hídet építené. Nem, nem, hát ez a, nem, hát ez az ez a Nikolson ezredesnek a tévedés, aki elvezhítette a háborot, és úgy gondolta, hogy akkor most hadifogságban ő most civilizáció sátj. Ez angoloknak kellene. Te angol ezösszes eh, Nikolson ezredes városnéleg, ugye a nál eset fogságba. Eh, Singapura ugye hát egyik legnébb eh, központja volt a eh, eh, csendes óceáni angol uralomnak, és eh, bekerítették a Japán, amikor is e, e, hát a, azt mondta a szingapúr vezető e, tábornok, hogy akkor ő feladja a várost, mert nem látja esélyét annak, hogy megvédeni. Na ez annyira angol, de ez olyan szinten angol és lovagias lépés volt, egy amerikai kitartott volna a végsőkig, egy francia megadta volna magát harc nélkül, még előttem, mielőtt kiderül, hogy ki tud-e tartani vagy sem. Nem, egy angol meg megadja magát, mert nem látja esélyét annak, hogy értelmesen megvédeni. De attól ő még katona maradt. És e, ugye a németek is, meg a japánok is, amikor e, a japánok kevésbé azok nem szerették adófagokat, Nem, gondolom nem írtak el, vagy nem is voltak ott Gelfnél, de hogy ők nem tekintették embernek adi difagyot. Viszont a németek, a angolokat nagyon-nagyon értékelték, mert őket gondolták a lovagias ellenfének. Az amerikai azok egy ilyen rágú-rágú a borsolyk horda az nem ember, na de az angolok. Az angolok az a tökéletes katona. Ezért, ezért volt Hitler számára nagyon nagy csalódás, hogy Csörcső a miniszterelnöki székbe. Igen, viszont a. A Chamberlain az az ő számára egy, egy, egy, egy, egy jó, jól bepaliszható hülye volt, akit jól bele lehetett volna rángatni egy még egy, még egy, akkora, vagy még egy akkora hülyeségbe, vagy Kurt... mindkét akkora hülyeségbe, mint, mint A Kurt Vanegut írta, hogy amikor fogságba esett, ugye öt ös számú Vágóhíd, e, akkor e, hát az amerikai katonákat, ugye először estek komolyan e, nagy mennyiségben fogságba, e, a is halál és órája, ha valaki ismeri, elhozták ugye a fogolytáborból, angolok voltak, akik valószínűleg a háború leggazdagabb emberei voltak akkor, ugyanis ők mindig eltették a kávét, amit kaptak otthonról, és több kábélyt eltették, mint a német hadseregnek nem vitték és megvendigelték velük az amerikaiakat, akik meg mind összehányták magukat, mert már hetek óta nem vettek ilyen jót, mint amit az angolok főztek nekik. Ez angolokról mindent elmond. Pontosan ugyanez a hozzáállás, az, ami a hídva kájfolyokban megépíti a hidat. Sájtó ezredesnek igaza van, itt nincs szöges drótra, egy a százhoz a túlélés esélye. Biztos vagyok benne, hogy Sirs kapitány is egyetért velem ebben.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 háborús ö, ö, jelenlét és a, és a békés civilizációs teremtő alkotó munka között a határ átjárható. De nem átjárható, mert a háború az, az nem fér meg a civilizációnak a, az értékeivel, nem fér össze. Ő egyszerűen annyira büszke, nem képes arra, hogy felfogja és tudomásul vegye, hogy őt fogságba ejtették, és hogy neki a háború véget ért, hanem ő akkor azt mondja, hogy ha elvesztette a háborút a, a hadszíntéren, akkor majd egy civilizációs fronton fogja megnyerni. Tehát olyan, mint majd megmutatja, -e milyen jó munkát végez, és akkor milyen. azoknak lesz az Na igen, tehát ugye ez, ez olyan. Jókattan hogy ha... fogságban is. Olyan, mintha verekednénk, Te engem kétszer-háromszor jól pofán vernél, én el nagyon vérezne az arcom, és akkor mondanám, hogy jó, de akkor viszont játszunk gazdálkodjunk okosan, abban majd legyőznek. Tehát... Nem, inkább azt mondod, milyen jó pofonok voltak ezek, Na, Nem rendes mert... <laughs> Igen, ki tudja jobban megdicsérni a másik verekedési stílusát, vagy ebben viszont én leszek a jobb. És hát. Ez a, ez a nagyon nagy tragédia, mert a filmnek az utolsó percében és az Nikolson Ezredes életének az utolsó percében annál sokkal érzékletesebben nem is tárulhatna fel az ő kudarca és az ő tévedése, mint ahogy ez történik. Tudja, hogy mi történik velem, ha a híd nem lesz kész időben? Halványfogalmam sincs. Meg kell ölnöm magam. Mit tenne maga az én helyemben? Ha én a maga helyében volnék,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 Nagyon fontos, hogy egy tisztnek tekintélye legyen egyetért velem. Ha elveszíti és képtelen az irányításra mi történik, felbomlik a rend, káosz lesz. Nagyon rossz parancsnok volnék, ha hagynám, hogy ilyesmi előforduljon. Talán nincs tudatában annak, hogy a híd jelenleg a saját személyes parancsnokságom alatt áll. Csak ugyan? És szabad kérdezem meg, van elégedve a munkával? Nem vagyok! Tehet van. Gyűlölem a britteket! Magukat leverték, de nem ismernek szégyent. Kökönyösek, de nincs önérzetük. Szívósak, de nincs bátorságuk. Gyűlölöm magukat! Nincs értelme erről vitázni. A Csúcsok csúcsa A mai number van. A Kelly hősei. Kaptunk egy SMS-t, Robi, hol marad a mess és a 22-es csapdája, kérdezi Tamás. Na hát itt van, igen, itt van velünk. A Kelly hősei pontosan ezt a szellemiséget hordozza, amit Tamás hiányol a listáról. A mess és a 22-es csapdája gyakorlatilag ez össze is foglalta, amit mondani tudunk igen, a filmről. Igen, igen, hát... egy az egyben. Igen, igen, igen. Tehát, hogy e, erről van itt szó a Kelly hősei esetében. Igen. A háború egy hatalmas vállalkozás. Miért zajlik? pénzért és hatalomért. 1,6... Ja, nem, nem, 16 millió. <gül> 1,6... 16 millió. 16 millió. Itt van egy osztagnyi közkatona, Aki úgy dönt, hogy igen, ő beszáll az üzletbe, és nem idegenek pénzért és hatalmáért fog megdögleni. Hanem ha meg fog dögleni, akkor a saját pénzért és a saját hatalmáért fog megdögleni, és nem másokért. És ezzel semmit nem sérti, egy cseppet sem, egy fickasztit sem sérti a háború valódi szellemét. Hiszen a háború amúgy is pénzért és hatalomért zajlik, csak a katona nem a saját zsebére döglik meg, hanem a politikusoknak, meg a nagyhatalmú tiszteknek a karrierje érdekében. Na, ezt nem. Itt van egy osztályi katona, amelyik azt mondja, hogy ezt. Nem, innentől kezdve ez az szó. Az, az olyan amikor e, próbálják elfoglalni a hidat, hogy előre nyomuljanak a bank irányába, és a e, tábornok lehallgatja az adásukat, és akkor én vagy. Na, figyelj, ez az! ezt várom el, ezt az várom a, el minden katonát. Mert férél érti az egészet. Hát az fantasztikus, amikor az amerikai tábornok ünnepli a hősöket. Igen, igen. És ez a csodálatos ebben a filmben, hogy nincs, nem lehet tudni igazából, hogy ez most egy kürkemény háború ellenes film szatíra, ahogyan az amerikai tábornoknak a szavaiból tűnik, vagy pedig egy izgalmas kalandfilm, mert hogy itt egyszerre ténik itt, itt, itt, itt valódi áldozatok vannak itt is, és ott is, és valódi gyilkolás zajlik, és valódi gyász zajlik, de mindeközben mégis egy vígjátékról beszélünk, ami röhögünk, tehát teljesen zavarba egy az egész. karakterekkel, mondják, csodabogár nélkül, Kriziáns, Clint át, nélkül, ez a film sehol nem olyan, A Clint tud a Lisa Wallace és a Daniel Sutherland Igen. hármasa, az az frenetikus, de nem, hát itt a, itt a, mitől csodálatos ez a film? Attól, hogy a háborús pszichózist egy életszerű civil szemlélet váltja fel. Tehát a háború köz, közvélekedés szerinti dilemmája, vagy hogy fogalmazzak, a népszerű tévedés a második világháborúval kapcsolatban az az, hogy ez a háború, ez a németek és az amerikaiak között zajlik, és ennek a dilemmának a helyére lép egy teljesen új dilemma, hogy ez a háború nem. Ez a főtisztek és a közkatonák között zajlik. Egy, ha, ez a, igen, hogy, hogy, hogy a háború frontja az nem horizontális, hanem vertikális. Tehát nem jobb oldal és baloldal, hanem fönt és lent. Gazdagok és szegények, parancsnokok és, és, és, és, és, és csicskások. Egy, itt van a valódi front. Tehát ez a film, ez annyira hippie, Ez egy hippi film, 1970-ben készült, tehát itt a hippi mozgalom, amikor ez a film készült, és van benne egy valódi hippi, tehát egy igazán hippi karakter, a Dunnert Sutherland játsz a meg, meg hát a Hellernek és a Vanegutnak a hatása, tehát így csapódik a... már le. Tehát Igen. ez a ő háborúk, ez a ő világuk. Hogy áll a bál a banka? Sehogy. A Sherman bedöglött és a Tigris nem viszi el az öreg istersen térről. Töss vele egyességet.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 Na, hát ez is szenzációs, hogy itt van ez a német, aki nem ez a vérszomjas náci, de annak csak látszik. Annak látszik, de csak egy, az a színész alapon, aki a, olyan gármán, hogy az egész de de de és ür, és egy tigris tankba van, ami ugye a német birodalomnak a jelképe, és, eze... és a végén amikor kiderül, hogy Igen. folyik a csőből, az, az egész fejjel van az egész, tehát hogy ez a Nimbus is folszik, nem ez olyan mértékben detronizálja és deheroizálja a háborúintézményét ez a film. És ugye, a ugye is... addigra a már német eddigruhában van. Tehát mert meg... ruhát cserélnek, Igen. mert annyira, annyira megtetszik a hippie Igen. gyereknek. Igen. Az, Igen. az az a... nagyon, minden szempontból, minden, ér, minden értelemben fantasztikus ez a film. Tehát ez a film, ez a helyére teszi a háborút. Az lehet mondani, hogy Ez az a film, amit a háború intézménye megértem el. A Kelly hősei. És említhetnénk akár a Mest, vagy említhetnék akár a 22-es csapdáját. Csak a a... tagi királyokat, aminek azt mondom, hogy cápák. Sivatagi, sivatagi, sivatagi cápák. Igen. igen, a három király. Még három királyok. Igen, igen, igen. De A Kelly hősei ezek filmek közül, a igen. filmek közül magasan a legjobb film. Igen. Tehát a Kelly hősei az nem nem is mi lennénk, hanem az első lett a listán. Azt mondtam, hagyd ki a fiúkat! Ez örök, Joe. Kelly pontosan kiszámított minden. ki ide. mindent. Joe, ez ilyen fogya ügy. 16 millió és minket vár. Elmondta, hogy az ellenség hátam mögött? Elmondtam. És? Hogy a német vonalat hogy lehet áttörni és megtenni 30 mérföldet Clermonic? Elmondtam. Klermódik? Nekem is mondd el! Joe, hidd el, hogy nagyon jól kitervelte. Nem érted, hogy ez a halálba víz benneteket? Most talán nem ott vagyunk, havi 50 dollárért. Hogy bizony. Ha meghaltok, mit értek a nagy dohányjal? Az sem veszélyesebb, mint amit a partaszállás óta csinálunk. Azt nem lehetett nem csinálni Ezt lehet. Három nap múlva úgyis az első vonalban leszünk. Most legalább magunkért megyünk. Kelly páncélos támogatást is szerzett. Milyen páncélos? Három Sermont. 321-esektől. A parancsnok. Préma az egész legénység garantálok értjük. Te hallgass, te kúfál, mert te csak akkor mész előre a tűzbe, ha hasztot szimatolsz. Hát most megyek, mert Kelly összehozta a tökéletek barját. És a változatosság kedvéért, mert hét napból hatod hátul dekkoz. Mi visszük vásárra a bérünket úgyhogy neked pofa be! Ki a parancsnok? Csoda bogár! Csoda bogár, az egy b***i! Három sherman a indulásra kész. És mi van, ha indulásra kész, hiszen tök hülye? Mindazok vagyunk, vagy nem volnánk itt. Ez egy zseniális film. Mondom, 1970-ben készült, nem is tudom eléggé hangsúlyozni, hogy ez a film mennyire a vietnámi háborúnak szól. Tehát, hogy ez a vietnámi háborúról szól, csak visszavetíti ezt az egész ennek a gyalázatosságnak a, a kritikáját, és a, a, az abszurditásának ezt a, ezt a szatirikus felvetését a második világháborúnak a közegébe. Ez a film, ez, ez, ez, ez, ez azért az első, mert amennyire szégyenkezünk a háború miatt vagy háború ügyben nem, nem, nem robbantottunk ki személy szerint háború de van bennünk egy kollektív szégyen annyira büszkék vagyunk a Kelly hőseire, mint filmre hát ez volt a mai adás és ez volt ami top 10-es listánk amely a legkiválóbb háborús filmeket tartalmazta amely listán a tizedik volt az acéllövedék a kilencedik az őrület határán nyolcadik volt a tenger alatt járó, a hetedik az apokalipszis most a hatodik a szakasz Ötödik helyen volt a Stalingrad, a negyedik pedig a Jean-Darklick filmje. A harmadik a Jöj és Lásd, a második a Hidak a folyón, az első pedig a Kelly hősei. Fux Péter kollégámmal és barátommal nagyon köszönöm a figyelmeteket. És csatlakozhatok a Facebook csoporthoz, ugye van a, a műsornak Facebook oldala, ott is lehet kommentelni. <haz> Ez a 98.6-os frekvenciának a Hétmesterlövésze című műsora volt. Hat nap múlva, vagyis jövő hét szombaton újra itt leszünk veletek, addig is hallgassatok sok rádiókafét. A következő egy órában pedig zenét fogtok hallani, legalábbis halánk hallgattok. Köszönjük a figyelmet, sziasztok! Vétel, vétel! Reklám a rádiókafén. Lényem akár egy pohárnyi víz. Testem akár a pohár, lelkem akár a víz. Azonos vagyok a testemmel, akár a pohárnyi víz a pohárral, mely jelenvaló alakját adja, bár örökkévaló lényegét nem érinti. Azonos vagyok a lelkemmel, akár a pohárnyi víz a vízzel, mely örökkévaló lényegét adja, bár jelenvaló alakja múlandó. Puzsér Robert forrás című kötete magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban.